Se que tivesse levado porrada Programa Paracatu Zoom Começando quarta-feira Hoje é o dia Que dia que é hoje, gente? Cinco, seis, seis, sete, oito Seis de abril de 2011 É o dia internacional De alguma coisa Que eu não faço a mínima ideia Do que dia internacional é esse? Hoje é dia internacional Do, do, do esporte de, Da saúde, de, do esporte físico Sério, De alguma coisa assim é. está inventando, Marco Ontem foi o dia nacional da é. saúde é. Internacional da saúde Alguma coisa por aí, e hoje é o dia internacional da atividade física, da atividade física. É sério. É verdade. Então foi por isso que eu vim a pé de casa até aqui hoje. É isso. Já comemorando esse dia. Já, aliás, eu não caminho faz uns 300 anos. Hum. Bom, ninguém tem nada com isso também, né, cara? Ninguém quer saber, inclusive, seu se caminho se o seu não caminho, se eu tô mais gordo ou menos hum. gordo, etc, etc. Aliás, gordura virou tema pra tudo, até a Liga, onde o programa Liga da... Dá que é muito legal, o programa da Bandeirante e tal, falando de, de, de gordura, de gordos e não sei o que, cara. Cara, no meu caso, é excesso de gostosice, né? Então, é gordura não é bem... Mas a gente tá recebendo aqui o um Vitor Loci Lento, acertei. Acertou. Acertei. Vitor Loci Lento, que é um prazer muitíssimo grande, maravilhosamente grande, de receber o Vitor aqui. E vocês não se incomodem, que às vezes eu não olho no olho porque eu fico pilotando 10 mil coisas ao mesmo tempo, tá? É, o Vitor Locilento estudou lá com a gente. É. Quer dizer, estudou. Eu acho sempre que ele foi aluno, nunca foi meu aluno, mas ele sempre foi aluno, querido. E já está terminando é, arquitetura, né, Vitor? É, estou no último ano. Último aí. ano. Aí você fez uma pergunta semana passada ou retrasado que ele fez a pergunta? Foi semana moda, passada Semana passada, né? Que semana passada, é e... Ficou um silêncio aqui e tal Causou problema causou e aí problema. minha mãe ligou pra buscar <risos> <risos> Aí <eu>, tinha <tchum>, <risos> e que fugir E o que é a história? Como é que é? Sua mãe buscou o quê? Não, a minha mãe ligou pra buscar ela na no rodoviária. Ah, Aí você, não, e liga você aqui, saiu, eu já é... falei, agora não dá, tem que sair. Aliás, sua mãe chamou, tirou você do nosso programa pra você buscar lá na no rodoviária. Ô oh, mãe, pô, pelo amor de Deus, ah, faz é. de conta que isso é super importante. O Vitor, então, é lá da arquitetura, hoje é o Instituto de Arquitetura Estúdio e Urbanismo, arquitetura né? Urbanismo, Vocês já falaram no programa do Marco? O Marco falou: ah, roubou minha pauta, não roubou não, pauta". Pelo bem, não, pelo contrário. Eu achei que eu tivesse roubado e a sua não, pauta não, de não, jeito não, não, nenhum, tô, né? Não, tô sacaneando. Não ah, querendo tá. que você me e tal, aquelas ah. jogadas. Marco, falar ah, nisso, o computador tá indo, indo, indo, e não entra, cara. Tudo bem, tudo bem. Continue tudo, não sei o quê. Tá, beleza não sei o quê. Pá, opa, pá, pá, preso, não sei o que lá, uma hora ele vai entrar. Cara, fique tranquilo. É? Uma hora vai entrar. Então tá bom. Aí então, o que que vocês falaram de manhã? Então conta aí, o que que vocês contaram de manhã? O que que houve? O que que o Vitor tá fazendo? Lá no Sesc está acontecendo uma exposição que chama Zona Liminares, né? Hum. Foi um workshop de um, de um arquiteto espanhol, do Antônio Montadas, e que que ele que ele fez ali junto com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP e que o Vitor, que é aluno, também participou lá desse ah. workshop. Então ele vai contar um pouco mais do workshop. E o que, que é? Então conta. Conta tudo para nós. O workshop foi, um, rapidamente, né? Que a gente já meio que falou... Foi uma parceria Entre o Sesc e a USP E, bom é, Veio esse arquiteto e artista Chamado Antonio Montadas Ele é catalão e dá aula no MIT Hoje e, Junto dos professores Davi Sperling, Fábio Lopes e Rui Sardinha Assim como Eu e outros alunos de é, quarto e quinto ano A gente fez um intensivo De 15 dias Para produzir Um, o que de início ia ser só uma exposição dentro da USP e depois a gente evoluiu para para levar pro SESC também, já que tinha parceria, né? Sim. E discutindo zonas liminares, por é... O que que é zona liminar, Então, velho? traduz para nós. É... O Celso sabe também, eu não eu sabe. Não, sei. não faço ideia do que que é zona liminares. Então, eles partiram da definição de liminar, que na verdade tem algumas aqui no no catálogo, ah e mais assim não é maneira rápida assim são é, zonas de confronto entre por exemplo público e privado entre áreas entre religiões essa esse esse limiar né entre as coisas assim então a gente queria discutir essas zonas assim que ficam quase que de confronto mesmo né e, com, com foco na cidade Ah. E aí a gente chamou também de zonas liminares, por exemplo, condomínios fechados, entendeu? Hum. Eles têm uma, uma uma relação com a cidade muito diferente do que os bairros abertos, assim. Eles hum. se fecham, vamos dizer assim. Eles, eles negam praticamente a cidade, né? E a gente também entendeu como condomínio fechado não apenas os residenciais, mas, por exemplo... É, lugares públicos Que hoje em dia tem grade E você tem Não um, tem acesso Um acesso É, ou controlado Restrito, né tá. Então é, Foi um trabalho crítico dessa, nessa, nessa linha, assim E tá. aí eu vim hoje Que trazer o Muito catálogo. bem E aí do outro lado né Acompanhando E até que enfim Marco Quantas vezes você acha Que eu convidei o cara Pra vir no meu programa Ele não queria vir De jeito nenhum Umas Quinze Quinze Eu ia é. falar quinze Você é. tirou a palavra 15, Da minha 15, boca Quinze, quinze vezes não eu vou lá pô eu sou um cara importante tal você acha que eu vou ficar dando a chance aí de participar do teu programa eu falei não vamos lá cara por favor Preparação pedido é assim, é assim, é assim. Ah. Ah. bom é o seguinte é, nós estamos chamando uma das figuras que eu tenho uma paixão incrível ah. por ele pelo trabalho uma pessoa seríssima Da facu... É faculdade, é isso? Faculdade de Educação da... Da... Departamento. Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos Pessoal brilhante De uma seriedade, não estou falando isso só porque está na frente Não, é sério, é sério Tem uma paixão muito grande pelo trabalho dele Celso Conte né? Celso, o que que ele é? Você é? Professor do Departamento de Educação Aqui da Universidade Federal de São ah, Carlos É isso? isso Bom, o Celso vai estar com a gente aqui estar O tempo todo né Porque a pauta, como eu prometi nas vidas passadas, né? Todo o primeiro programa do um mês, né? De cada mês, a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação. A gente já recebeu aqui, já recebeu não? Consegui falar com o deputado Newton Lima, né? com o deputado Ivan Valente, que são da comissão. O Newton Lima, se eu não me engano, acho que é suplente e o Ivan Valente é titular da comissão, né? E né, ótimo, né? Hoje eu tô com o Né. Posso ficar com Né, Marco? Não. Acho melhor não né? É. É, Não, né? Não, né? Não Aí é o seguinte Aí então a gente já recebeu Aí recebemos a Julieta Lui A professora... O Daniel Caras, que é da campanha nacional de. de... O Ronaldo. O Ronaldo da Pioesp, a Julieta Lu da E o Eduardo Amaral, que está sempre junto com a gente nessas, nessas prosas e tal. Enfim, a gente está sempre falando, então agora nós trouxemos o Celso, porque hoje a prosa vai acontecer com a Lisete le... Arelaro. Arelaro, Arelaro, que ela é, atualmente é a diretora, ela é diretora, o Fio saiu aqui, Marco, de algum lugar. Ela é diretora da. Enquanto, pode Deixa quieto é, se... sim É, Ela é diretora da Faculdade de Educação da USP em São Paulo. Professora, aliás, Izete foi de primeira ordem, entendeu a gente rapidamente. Já estou passando aqui o telefone para o Marco chamá-la. Já está aguardando. Professora Lisete Arelaro, né? secretária também, foi secretária de educação de Diadema. E o professor Luiz Araújo, lá de Brasília, então nós vamos ter o Celso aqui no estúdio, lá em Brasília, o Luiz Araújo, que é da consultor da UDIM, União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, e foi presidente da, do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E o Vitor vai estar acompanhando a gente, inclusive, para parpitar, para dar sugestão, etc. E tal. No segundo tempo, a gente vai receber o Ivan, que vai falar também de uma exposição que está acontecendo nesse momento, não sei aonde, acho que é no teatro municipal hum. tá e nós vamos conversar sobre isso também então Sim. tem muita coisa hoje para Catusum está imperdível então se ele está imperdível por favor não perca Gostou? Celso, quer falar um, Gostei, um oi, tudo instrução. bem? Graças a Deus não havia aí, o time oi, tá jogando bem <risos> Oi, tudo bem? <risos> Como é que é? Celso, é, você é onde, Celso? Não, eu vou fazer algumas correções aqui Correções, teu... vamos lá, é, quais são? Primeiro Não, porque você é verdade que você me convidou ah. várias vezes para vir aqui ah. E eu estou aqui com o maior é. prazer é, Tenho é a mesma admiração ótimo. por você, você sabe disso Agora, eu não vinha... O que, que eu te dizia quando eu não vinha? O que, óbvio, que, o que eu, eu posso fala falar lá, lá cara? Eu não sou tão importante assim como você está supondo. É. Então, por isso que eu não vim, tá. entendeu? E você é de onde, Celso? Você nasceu onde, querido? Aqui. Eu sou de São Carlos. Você é São cara, Mas você tem alguma coisa, ah. não sei o que, é de Mineiro, cara. Não sei o que me chama atenção. Você é bem Não sei, tem coisa. Ah. não tem nada mineiro. de Mineiro. Pai, não, nada disso? Não, não. Que lugar não. você nasceu não. aqui? Ah, Que lugar? É, do bairro? No bairro. No bairro, é. <risos> Foi ali. É, maternidade na... já era essa maternidade em frente à Santa já, Casa, já é? O já... Vitor também nasceu aqui, ó... Mais ou menos. Mais ou menos? Eu nasci, nasci no... mas era da Quara. Tá, na Gota de Leite. É, eu voltei para cá. Só eu nasci também. lá e voltei. Tá. Só o hospital era lá, só isso. Ah, <risos> mas é ótimo. Bem aí, seu, você nasceu eu, um... Avenida Dr. Carlos Botelho, Quanto no a passava cara? boia ali, era tudo terra. Eu não sou tão velho não, assim. Não, quantos anos você mais tem, belo? Desculpa, 45. a gente falando. Quantos você mais 5 anos mais novo que eu, cara. Parece 5. 5 anos mais Quanto novo que eu. Carlos mudou muito, né? Era mudou, duas né? As ruas do centro, né? Mas... Isso, bem, na Carlos Botelho, você é chique, hein, cara Sabe que eu chique. sempre quis morar assim Não, mas na agora morar eu sou chique. da periferia, né Eu era da Carlos ah, Botelho, quando a Carlos Botelho não era importante ainda. E aí quando, quando ficou, ficou importante Ela tirou, ela tirou todo periferia. mundo E aí qual é o Você estudou aqui ah, também na, na, na, na... Estudei Aqui na Federal? É. Eu fiz pedagogia aqui, depois fiz o mestrado Também em educação E fiz o doutorado na Na faculdade de educação da Unicamp E fiquei dois anos na Espanha fazendo um estudo em nível de doutorado eh, na Universidade de Salamanca. Salamanca passou, é, O Marco morou na Espanha Você conhece Salamanca também? Conheci, passei por lá Na verdade tinha um amigo meu estudando Fazendo direito Fazendo um curso de direito lá em Salamanca ah, E a gente é. passou por ali Procurou a, o sapo o ali sa não? A ranzinha, a, a lá a churra. Churra. E Agora vocês Achou. traduzir pra nós Demorei e muito durante, pra nunca achar O que, que é isso? Traduz pra mim, por o favor É, que é não lembro direito mim. Mas tinha uma história de que Você tinha que achar uma rã ali no meio Mas por que? Qual que era o objetivo disso mesmo? Assim. É, tinha a ver com o casal Cara, eu é, também esqueci que eu, sim, voltar sim, na cidade, é. eu vou falar é, essa história. Que, ah, de tinha que achar na cidade. Você volta na cidade, lá, mas, que é, um, é meio que um portal meio barroco, assim, é. na entrada da cidade. E aí tem uma, uma rãzinha em algum lugar, entalhada Aí se você achar, é, você volta. Eu volto. não fui lá, mas eu já vi essa história já. É, e é. Aí se você achar, você volta. É, é fala que sim. E eu sou meio tapado, eu demorei bastante pra achar. Não, mas você chega lá, tem um monte de bobão, assim, olhando. Ninguém sabe pra onde todo mundo tá olhando. Aí você fica, onde que esse povo tá olhando e tal... Aí se ninguém te contar, né, Marquinhos, você não sim, fica exatamente. sabendo Fica só olhando mesmo <risos> Bom, e o, e o Vitor também, nasceu em Araraquara, quando ele falou, eu nasci em Araraquara e vim pra cá. É, são registrados, são registrados em São Cairnos, né, na verdade que o médico era de lá, acho é, Mas e daí, que, que, qual o problema tem? O Marco nasceu aqui também, né, Marco? Sim, nasceu E isso, isso muda muita coisa ou não? Você percebeu que eu tô enrolando, porque na verdade eu tô lendo os recados aqui né? É, tô vendo ah, hum. Beleza. Hum. Bom, aliás, eu, eu ia fazer uma pergunta Aquela tradicional É um senhor que não apareceu hoje de novo aconteceu é, coisa? Ele tá do DOI, ah, virose tá Virose, ele tá com virose Espero que não seja aquela do sangue lá né Não é virose aquilo, né? O tal do Aieds, Aieds. Aieds e Gips. Espero que não, né? Também nada disso. Ah, <risos> não, é, o cara anda tão né, tão, sei lá, entende mil coisas, que de repente também... Bom, gente, é o seguinte, conseguiu fechar a professora? Então, a professora, ela pediu 15 minutos. Tá, e o professor Luiz do Brasil, eu vou tentar então. falar com o professor ah, do Brasil. Bom, Plano okay. Nacional de Educação, já vamos botar essa pendenga, o pendenga, oh, louco, louco, o nano, pro Celso. O que ah, que é isso, Celso? Traduz pro Vitor, traduz pro Marco, o que que é o Plano Nacional de Educação, a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, o que muda, para você que é um professor, uh -huh. um cara que atura na educação, o que, uh -huh. que muda esse plano? Assim? Eu sei que é uma pergunta meio capriciosa, <risos> mas uh -huh. e aí? Bom, na verdade, óbvio, o Plano Nacional de Educação, a gente podia considerá-lo assim como uma, uma lei infraconstitucional, não é? Quer dizer... Uh, porque abaixo da Constituição Federal, em termos de educação, em matéria de educação, você tem uma lei geral, né? Essa lei, ela chama-se Lei de Diretrizes e Bases da Educação das... Nacional. Ah. Uh. Uh, a última que nós tivemos foi de 96, que é a Lei 9.394 de 96. Hum. E essa lei, ela já previa que uh, depois da sua aprovação É, deveria elaborar-se um Plano Nacional de Educação. Então, na verdade... Que ano que isso? 96. 96. Então, a LDB já falava no Plano Nacional ah, de Educação. Né? Ela é de 96, é, logo depois, então, é, é, houve uma mobilização para se elaborar o primeiro Plano Nacional de Educação depois da LDB. E foi elaborado um, que era de 2001 a 2010. Esse plano está terminando agora, hum. por isso agora você tem todo um agito aí, uma mobilização para se construir. elaborar o outro plano, tá. porque senão você vai ficar sem, sem plano nacional de vai ficar um desplanado e como ele é decenal, é. a cada 10 anos Legal. Tem a gente... só te, vou te interromper porque você já tá, é. É, tá okay. todo mundo, o professor Luiz lá de, de Brasil, Luiz Araújo tá ouvindo a gente, professor? tá ouvindo, tudo bem? tudo bem. Professor Luiz é, do, é, Luiz Araújo, ele é consultor da, da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação e ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. É isso, professor? Acertei? Exatamente. Exatamente. Quem me passou essas informações é porque o professor estará no encontro no sábado, né? Isso, o um encontro lá em São Paulo, dia 9, no Auditório Sindicato dos Engenheiros, onde estará presente a doutora Lisete Arelar, Né, que vai conversar com a gente também daqui a 15 minutos. Ela está entrando na no ar, é isso, Marco? Isso. Sim, sim. E o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Eu estou atrapalhando alguma reunião sua, porque geralmente esse programa atrapalha alguma reunião. <risos> Não estou, bom, tenho bom certeza. Falar. Bom, a gente está aqui já no estúdio, você ouviu a fala um pouco do professor é, Celso Conte, aqui da Universidade Federal de São Carlos, que aliás se conhece, né? Tem contato, pelo menos é, informação e Ele fez balançou a mão assim virtual, é isso? Informações virtuais aí, sua. Enfim, e ele estava explicando pra gente por que que vai ter a construção desse Plano Nacional da educação. Você que é consultor da, da, da Udim, um dim, né? Exatamente. Qual que é o papel de vocês nesse processo? Então veja, o Plano Nacional de Educação, o nome já está dizendo, ele pretende é, distribuir as responsabilidades nas três esferas de governo. E hoje a educação básica ela é majoritariamente municipal. Então, apesar de ser uma lei federal, a maior parte das metas vão precisar ser realizadas pelos municípios, porque o maior gargalo hoje de falta de acesso na educação está na creche, né? e nós temos apenas 18% das crianças incluídas, e na, na pré-escola, que a partir de 2016 vai ser obrigatória a frequência na escola, nós temos um milhão e meio de crianças fora da escola. Então, o papel dos municípios é fundamental. E a lei precisa expressar esse pacto federativo, né? não ser apenas um programa federal, mas que expressa os interesses dos municípios também. Ô Luiz, diz uma coisa Eu tive uma experiência em gestão municipal Inclusive, só que na área da cultura, né E havia sempre, sempre tem um pouco Essa dificuldade muito grande de você conseguir Fazer uma articulação regional Que seja, entendeu, com os dirigentes Parece-me, eu recebi aqui O ano passado, junto com a Com a Iara, que era a Nossa representante do MEC em São Paulo Eu me lembro o nome dele agora Que, que São Paulo parece que estava bem articulado Com os seus dirigentes municipais De educação, como é que isso está entendendo em relação ao, ao, ao Brasil como um todo? Olha, é, existe uma norma constitucional que falava que era necessário que você tivesse um, uma regulamentação do regime de colaboração. Por quê? Porque na educação, a educação ela é, é descentralizada. Há competências federais, estaduais e municipais. Só que existem competências concorrentes e muitos municípios não têm condição de dar conta sozinhos da sua tarefa. Então, é necessário que os demais entes federados ajudassem. Essa regulamentação nunca ocorreu e faz falta no cotidiano. Vou te dar um exemplo. O... As crianças que moram na área rural precisam ser transportadas todos os dias. São 4 milhões de alunos transportados todos os dias. O que é que acontece? O que a União reparta de recursos para os municípios representa 15% apenas do custo. Os estados repartam o dinheiro que a União manda para os municípios transportar os seus alunos, aumentando o déficit municipal. E isso, o precarizado, transporte. Então, é um exemplo de que um plano precisa dizer como é que a União, como é que o Estado, como é que o município vão se juntar para que um aluno seja transportado com dignidade, independente do município. Hoje isso não acontece plenamente. É um regime de confusão e não um regime de colaboração. O Celso fez algumas anotações aqui. Quer comentar, Celso? Quer fazer alguma pergunta? Não, é... Eu concordo. Alô? Oi, alô. O, oi, Luiz. Tá ouvindo o Celso, Luiz? Deixa eu só tentar aí, Luiz. É, porque eu vi que tá tendo um monte de, de, de gente em volta, né? Oi? É, tem um monte de gente, a gente está ouvindo um monte de gente. Volta ou é, impress... ou é só daqui? É, eu estou tentando ir para o local que tenha menos pessoas. Senão você não vai conseguir ouvir mesmo. Quer ver se é. melhorou um pouco agora? Então, vai lá, Celso. Então, tudo bem. Ô, Luiz, é... prazer Oi, estar tá contigo lá. aqui. Você está ouvindo é. bem agora, Celso? tá tá ouvindo ah vou falar mais perto aqui do microfone bom Luiz antes de tudo um prazer estar contigo nessa conversa informal aqui com o Elvio é, você falou em, em regime de de, de confusão né <risos> ao invés de regime de colaboração o que nós temos de fato né é, é tô fazendo uma brincadeira aqui que foi um um termo que você usou olha eu realmente eu participo por exemplo do Conselho Uh, municipal de educação aqui de São Carlos então realmente a gente se depara uh, muitas vezes com situações em que não fica claro o que é competência por exemplo do estado e o que é competência do município quando se trata de sistemas de educação, né? Os sistemas municipais são é um fenômeno relativamente recente no Brasil. Então, de fato, existe um pouco dessa confusão mesmo. O que, que é papel ou função de quem? Você é, acha que o novo plano nacional, ou pelo menos esse novo, essa nova proposta apresentada pelo governo, ela avança nessa direção? É... Gostaria Pode. muito de ouvir a sua opinião <risos> eu, eu acho é. que a, o projeto de lei Ele é insuficiente para resolver esse problema Ao, Em alguns aspectos Ele até trata disso tá? Por exemplo ah, no, no momento em que o MEC coloca Como pré-condição Para que ele repasse recursos voluntários A de convênios Para estados e municípios Que esses estados e municípios Apresentem determinadas pré-condições Como ter plano de carreira Para o magistério processo democrático de escolha de gestores eu acho que isso representa um avanço para que você tenha um padrão mínimo de comportamento uhum. em qualquer estado, em qualquer município porém, uma das grandes ausências do plano apresentado pelo governo é justamente a divisão de responsabilidades principalmente financeiras por algumas metas que todo mundo sabe que o nível federado que pela Constituição tem a responsabilidade Ele não vai dar conta de cumprir uhum. Eu te dou um exemplo Um, um cidadão brasileiro Nasce numa cidade lá, Na ilha do Marajó tá? Dona isso Que é um município muito pobre Metade da população é, Já pegou malária As escolas são bem precárias Ora, ele é tão cidadão como alguém Que está em São Carlos uhum. Ok? Bem, aí tem uma meta que diz Olha, nós vamos garantir que toda criança De 4 a 5 anos seja na escola até 2016. Bem, se o município não tem condição de cumprir, a pergunta é qual vai ser a, a contribuição do Estado do Pará e qual vai ser a contribuição da União para que aquele cidadão de Anajás não seja um cidadão de segunda categoria. Uhum. Isso não está claro no plano. Né? Muitas emendas que a sociedade civil está apresentando é justamente para dizer qual o percentual de participação no cumprimento da meta que vai ser de responsabilidade de É, da União e dos Estados hum. essa é uma das grandes ausências um dos grandes questionamentos que pela feito pela, pela sociedade civil em relação ao plano que o governo apresentou ok bom, é, vocês na verdade assim, eu, eu volto a insistir Trabalhei sempre com a questão da cultura né? Inclusive na, na, no gerenciamento Das tais câmaras setoriais E tal No caso da educação também Para a discussão desse, do, do plano nacional você, Isso também é setorizado Vocês é, Acaba se dividindo Por exemplo, a questão do, do ensino infantil educa, é, Educação infantil não, não é, A Júlia me corrige O tempo todo É assim que fala, educação infantil, não Ensino básico, enfim né? O ensino médio, etc, etc. Essas discussões são setorizado ou tem um eixo que todo mundo o plano, discute? O plano ele é único, tá? Ah. mas esses temas vão estar separados em metas diferentes. Tá? Eles não vão estar na mesma meta na, na mesma meta do é misturar numa mesma meta, eles vão estar em tá. metas separadas. Mas eles são discutidos. E as responsabilidades uhum. são distintas. É. São metas diferentes para cada nível, né Para cada nível, Sim, dentro mas dentro de alguns níveis você tem várias metas. Isso. Por exemplo, ensino fundamental uhum. você tem uma meta para o acesso, tem uma meta para a qualidade, tem uma meta para a educação uhum. integral, entendeu? E no ensino médio você tem uma meta para o ensino médio, outra para, para o ensino profissionalizante, você tem 20 metas com 170 estratégias diferentes, tá? E problema de responsabilidades. Tá. Então há metas. Há entes federados que tem três, quatro, cinco metas da sua responsabilidade. Tá. Então, o problema eu... é como cada ente federado pode ajudar para que tá. aquela meta ocorra. Para que o cidadão não seja prejudicado porque mora num local pobre, por exemplo. Por exemplo, uma coisa que, me, que eu estou levantando Essa questão, porque, por exemplo as, as questões do ensino médio com as questões Do ensino básico, etc, são coisas completamente Diferentes, né Mas, por exemplo, quando se leva uma discussão Para um plano nacional que engloba tudo isso Eu penso, talvez eu esteja Completamente errado e, e não seja por aí Mas eu entendo que Essas discussões, por exemplo Do que, que é o ensino médio, do que, que é o ensino esses, Essas discussões setorizadas Elas já aconteceram, em algum momento Elas já aconteceram base de debate do novo plano hum. é uma conferência nacional que foi realizada sim, sim, no, ano no ano passado. Ah, tá, foi legal. A Conai. É. tá legal. A Conai discutiu as diretrizes todas. A expectativa da sociedade civil é que o plano, o projeto de lei tivesse absorvido tudo que a Conai rebateu. Hum. Infelizmente, só parcialmente isso foi atendido. Né? E, logicamente, para variar sempre na parte financeira, né? Então, ou naquelas metas que envolvem uma participação financeira maior da União, foi onde menos foi incorporado. Agora, o grande debate que hoje se faz na educação, que o plano não resolve, é como criar um sistema nacional de educação, quando a educação é tão descentralizada na sua execução. Entendi. Você tem a educação infantil de responsabilidade dos municípios, tem o ensino fundamental que é concorrente, estados e municípios, tem o ensino médio que é estadual, o ensino profissionalizante, que é estadual, mas a, a rede federal tem uma participação, e o ensino exterior, que é federal, mas os estados têm participação também. Então, há uma mistura, digamos assim, na, na execução que dificulta, né? E uhum. há muitas linhas de confluência que precisam ser discutidas. Então, a falta da regulamentação do, do regime de colaboração, a falta de estabelecer um sistema nacional de repartição. A educação não conseguiu fazer o que a saúde fez em 88 que foi aprovar o SUS na Constituição. Nós não aprovamos um sistema único de educação, digamos, um SUS da educação, né? né? A saúde foi, teve mais unidade e conseguiu aprovar um sistema descentralizado, mas que os recursos todos são repartidos para quem está executando a tarefa. A educação é um pouco mais confusa e isso dificulta. Agora, após a aprovação do plano nacional, você tem de fazer planos estaduais e municipais. Por quê? Porque a tarefa em cada município, mesmo aquela que não é de competência municipal, é muito distinta. Vamos pegar o caso de São Carlos, que tem uma universidade muito importante né, em referência no Brasil. Ora, a demanda de ensino superior no local que é um polo acadêmico é uma. A demanda numa cidade média, onde não tem universidade, é outra né, de acesso ao ensino superior, entendeu? Então, apesar da meta de o seguinte, nós vamos colocar 30% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Mas essa meta pode estar mais próxima de alcançar em São Carlos e mais distante em Curitiba, por exemplo. Então, os planos estaduais eles vão precisar dizer o que é que vai ser o principal esforço daquele estado para cumprir a meta. E assim na rede municipal. Então, a, o projeto de lei dá um prazo de um ano para que todos os estados e municípios tenham o seu plano detalhando o plano nacional, para poder que o plano seja factível, porque a meta nacional vai ser genérica, né? Tá. Luiz e Celso, um minuto só, porque a gente já está com a professora Lizete na linha. Boa tarde, professora. Boa tarde tudo bem? Tudo bem. Professora, nós estamos aqui no estúdio com o professor Celso Conte aqui de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos e com o Luiz Araújo lá em Brasília, né? Que é da União é, Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e lembrando aqui que o Eduardo Amaral lá da Barra Funda aí em São Paulo tá comentando o seguinte, ele está dizendo que nós estamos fazendo uma prévia do encontro que vai acontecer no Sindicato dos Químicos do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo no sábado, né? Que E realmente a professora Lizete e o professor Luiz vão estar nesse debate falando do Plano Nacional de Educação. Então, boa tarde, professora. Boa Luiz, está ouvindo bem a professora? Estou ouvindo você longe. Está nítido. Está legal. E o Luiz está ouvindo mais ou menos? Está ouvindo a professora, Luiz? Não, muito, muito distante. Alô? Oi, muito distante. Você está ouvindo? O Luiz está ouvindo muito distante a professora, acho que vai ser difícil, então, porque ela também está num outro telefone. O professor Celso está ouvindo bem, né? Uhum. Professora Lisete, diz pra gente, boa tarde, então. Boa tarde. Desculpa de interromper a sua reunião, né? A, dire, a senhora é diretora do, da, da Faculdade de Educação aí da USP. É. O que é importante essa discussão que vocês estão fazendo no sábado, né? Sobre o Plano Nacional de Educação. Espero que o Luiz consiga ouvir um pouco a gente lá, então, em Brasília. Vamos lá. Ok, eu vou tentar. Estou um pouco gripada, viu? Ô Luiz Araújo, boa tarde. Estou resfriada, vai sair uma voz de Taquara, mas vamos ver se a gente conversa bem. <risos> o que interessa é o assunto. Olha, é, na verdade, é uma discussão importante... Porque o Plano Nacional de Educação, na medida, quanto mais também nós tivermos discussões acumuladas para que realmente subsidie um projeto é, de política educacional no Brasil, isto é, é fundamental. Por isso que é, eu confesso para vocês que nós ficamos bastante preocupados com o documento encaminhado pelo MEC que, de uma forma geral, não traduz é, na sua essência e nem na sua forma... É, discussões importantes que foram feitas durante a Conferência Nacional é, de Educação e que teve um documento final no qual existia um compromisso do ministro é, de incorporar e traduzir esta discussão dos educadores no Brasil para o projeto. Né? Então nós temos essa expectativa é, importante de sabermos que temos uma tarefa É, de convencer, neste momento histórico, deputados e senadores da importância, primeiro, de um plano que traduza uma discussão realizada entre os profissionais da área e entre a comunidade científica da área e entre os movimentos sociais que atuam na área de educação. Tá legal. Luiz, você conseguiu ouvir, Luiz? Pode seguir sim. Tá. Agora, diz você que está aí acompanhando em Brasília. Aliás, tem algum lugar? Alguém está num, num ponto de metrô, alguma coisa que nós estamos ouvindo aqui um plim-blim. Tá... Ah, não, foi um elevador. <risos> então por isso por isso você não está conseguindo me ouvir, Luiz. É porque eu saí do local que eu estava é. e o local mais silencioso, mais perto, era perto do elevador. Não, então tá ótimo. Então o seguinte: é, a professora levanta uma pauta que realmente é fundamental. O processo. Aliás, a gente já ouviu aqui no programa passado, o deputado Ivan Valente e o deputado Newton Lima, né? Falando, inclusive, da, da importância e da necessidade dessa articulação, principalmente no Congresso, né? Nos representantes que estão lá para fazer esse debate. Você que está em Brasília, Luiz, como é que está essa articulação? Está tranquila? O diálogo com os deputados, como é que anda? Olha, então... Nada tranquilo aqui no Parlamento, tá? É. Eu diria o seguinte, o governo primeiro conseguiu formar uma comissão especial na Câmara e retirou da Comissão de Educação a competência de analisar a matéria. É, isso ajuda a tramitar mais rapidamente, mas não garante que esteja, digamos, nessa composição, aquelas pessoas que mais acompanham né, o assunto. O desafio todo aqui é que ah, vai haver uma pressão do governo para ter o um mínimo de alteração do projeto enviado. Principalmente aquelas alterações que envolvam um aumento de encargos financeiros, que vai ser a principal polêmica. O ponto mais polêmico na, na tramitação aqui vai ser a meta número 20, que trata do, do, de quanto do produto interno bruto vai se gastar com a educação na próxima década. Nós estamos gastando 5% do produto interno bruto e o governo está propondo que daqui a 10 anos a gente chega a 7%. E na Conferência Nacional de Educação a Sociedade Civil e a maioria do Acho que o Luiz agora entrou no elevador. O professor ouviu não. a fala? Ah não, continua então. Então, o que é que acontece? nessa né, Nesse debate... Agora entrou Agora se não tinha entrado, agora entrou Bom, eu, ele está levantando então Essa questão da, do quanto Nós vamos uh -huh. ter do PIB uh -huh. Aplicado na educação Eu uh -huh. vi uma fala, de, acho que uh -huh. quanto Oi? Tenta novamente. É, eu vi uma fala de gente falando em torno de 20%, é isso? 10%. 10%. 20%. Eu já tô, eu já tô também... aumentando, eu já tô aumentando. <risos> esse é o sonho. Esse, esse é o sonho. sonho, esse é o sonho. Esse é o discussão, a Na cultura a discussão é em ah. torno de 2%, cê, ah. a gente tá falando em 10%. Ah. 10% do PIB, isso resolve, gente? Bom, não resolve, mas ajuda bastante. É. Ah. Se nós nós queremos, Elvia, tem, tem que lembrar o seguinte, nós já vimos eu, eu faço parte, o, a, o Luiz também, é, de um grupo que faz estudos e pesquisas sobre financiamento de educação no Brasil há pelo menos uns 13 anos né? e efetivamente a gente já, já na, no plano no, no PNE de 2001-2010 nossos estudos indicavam que se nós estamos falando realmente sério É, de educação, educação de qualidade precisa de dinheiro. Hum. Não dá para separar uma coisa que o governo às vezes faz, que vamos falar de quantidade e nenhuma condição nem de trabalho, nem de salário e nem de funcionamento das escolas. Hum. Isso está superado, certo? Que agora é que nós já colocamos um número significativo de crianças e de jovens na escola, que tal a gente começar a discutir agora o que é que está se passando nessas escolas? e isto portanto exige um investimento mais significativo por parte exatamente do do conjunto do do, do governo e, e no caso específico 10, ele não é ele ele, ele não é um, um exagero ele é o mínimo que nós precisaríamos para colocar em dia toda essa, essa defasagem histórica que nós temos na área de educação. É, é um pouco essa uma posição que eu diria para você razoavelmente de consenso. Né? O próprio governo federal, não adianta ter criado 35 universidades porque agora nós estamos no day after. Portanto, agora vai ter que mantê-las. O uh. que custa dinheiro não é criar. É manter depois com qualidade uh. e mantendo evidentemente condições dignas de funcionamento, né? Vai precisar de mais dinheiro. E não é pouco, né? Uhum. O Celso fez uma anotação. Uhum. Pode falar. Oi, Lisete. Prazer em estar contigo nesse momento conversando sobre um assunto tão importante, né? Opa, o prazer é meu. É, Deus é... Deus eu tô falando um pouco aqui, como eu sou prata da casa, Sim. então é preferível ouvir você e o Luiz e eu fico aqui mais no resguardo e tô mais fazendo pergunta do que contribuindo assim de outra forma com o debate. É que no <risos> segundo tempo, é que no segundo tempo ele vai ele vai ele vai, ele vai discutir arte aqui também. Ah, oh, meu Deus! Você viu? É... A gente vai Liberal Luiz, depois vai liberar o Luiz, vai discutir, liberar a professora e ele vai discutir com o Vitor e o Ivan, que está chegando, vamos falar sobre arte. Mas e aí? Desculpa, fala. Eu queria fazer um breve comentário e, se possível, ouvir a sua avaliação desse comentário, né? Porque, por exemplo, eu participei das três etapas da CONAI. Participei da Intermunicipal, participei da CONAI Estadual e participei da Etapa Nacional né? E a gente que acompanhou isso, acho que você teve a oportunidade de acompanhar também, foi um momento bastante alvissareiro na história da educação brasileira, na a meu juízo, Sim. né? Um todo um processo de mobilização da sociedade civil, não é? E que foi um momento bastante marcante. Por outro lado, nós temos também, parece-me, um grau de consciência crescente na comunidade, na sociedade como um todo, no que diz respeito à importância da educação Ou seja, esse é um debate que não pode mais ser adiado né? Então eu estou fazendo um pouco uma leitura política disso tudo né? E aí, quer dizer, vem um documento como esse Que eu também concordo em parte com você e com o Luiz Que parece que foi assim um pouco... não sei se a palavra é adequada Mas vamos dizer assim que ele ficou aquém daquilo que a gente esperava que ele incorporasse, para quem acompanhou todo o debate da Conai, etc. Né? Então me fica uma, uma grande interrogação, tentando fazer uma leitura política disso tudo, é, porque da Conai participaram muitos atores importantes não é? E dá a impressão que na hora que saiu esse documento não fica claro pra gente quem foi então que fez esse documento. Uhum. Tá certo? Parece que houve um hiato aí, uma ruptura de uh, essa ligação forte entre o próprio governo que propôs, inclusive, bancou a CONAI e que depois nos apresenta um documento que fica, parece-me muito a quem daqueles Daquilo que deveria ser incorporado Então eu fico aqui me perguntando Quais é, são as tramas que A trama o política para essa é, costura quer dizer, é isso? É, Como a gente é, é, Fazer, é, que leitura possível disso, Quais são, né? Que cores são as linhas Que vão costurar é, essa colcha de retalho é, que... Ou seja, <risos> se tem uma Sociedade com um grau de consciência Crescente é. com relação à importância Da educação, se tem uma conferência Nacional que teve a força que teve Por que que a gente recebe um documento com esse teor, com esse tom, com esse conteúdo? Só uma questão. O Luiz está nos ouvindo, não é, Luiz? Tô, tô ouvindo. Ah, beleza. Estou tranquilo. Posso, posso, pode, falar, pode falar, pode falar. Por favor. <risos> pode falar. Tá, então, olha lá. É, veja, a pergunta era muito relevante. Por que tem um descompasso entre o que foi aprovado na Conar e o documento enviado pelo MEC? Quer dizer, o que aconteceu nesse intervalo? Eu diria que... É, O que foi retirado do documento tem a ver com uma, uma restrição do governo em aumentar a sua participação, né, seja financeira, seja, inclusive, de cobertura em várias das etapas. Então, uma parte do problema se explica por aí. Uhum. Então, é que o governo fez ajustes no plano para que o gasto dele não aumentasse para além do que a área econômica, o próprio governo, acha que é, que é razoável é uma primeira explicação. A segunda é que por dentro do plano, contrariando o que a Conae aprovou, há uma visão de que é a expansão em algumas áreas, principalmente na creche e na educação profissional, né, deve seguir um modelo que é o modelo do ProUni, né? Ou seja, de a partir da intenção fiscal você conseguir acelerar a oferta de vaga a partir de bolsas. Então, O, mesmo naquelas metas que são muito próximas do que a CONAI decidiu, há uma, uma divergência conceitual, né, que estava presente no, na CONAI, o governo perdeu a votação e como se fosse, digamos assim, sim, eu perdi a votação, mas como sou eu que mando o projeto de lei, eu revejo e ganho, digamos, no tapetão, digamos assim, né? Então, vamos usar esse termo futebolístico. Então, eu acho que tem esses dois problemas. Tanto que a parte mais fraca, inclusive o número de metas e de estratégias, é a parte do financiamento, hum. que deveria ser a parte mais forte, digamos, mas que ela pressupõe uma mudança na adotação orçamentária do MEC. Né? A meta do ensino superior pressupõe uma, uma mudança na adotação orçamentária do MEC, do ensino profissionalizante também. Né? Então, eu acho que houve uma pressão da área econômica, para enxugar a parte financeira, e isso interfere em quase todas as vezes E tem uma discussão conceitual de como em que algumas áreas é possível expandir, já que é uma pressão da mídia direta para você reduzir os gastos públicos lei esses gastos sociais. Luiz, Luiz, só um, uma brechinha Luiz, se explicaria talvez então Por que que uh, o conceito de custo, aluno, qualidade Também tenha saído do texto Porque isso inverte a lógica de financiamento né? Você define o quanto precisa para a educação E aí se, uh, se repassa o dinheiro e não ao contrário Gasta-se quanto tem É, mas a lógica do governo é a seguinte, é, quanto é que a gente tem e o que é que é possível fazer. É isso, né? é, pois é. é. Que é a lógica que o, o custo da longa qualidade tenta romper. Ah, se você pegar o documento da Conai, dezenas de vezes aparece o custo mão de qualidade. Se você pega o, o Lei, aparece numa única estratégia sumida já quase no final do documento. Ok. É bem sintomático, digamos assim, essa diferença quantitativo e qualitativo em relação ao, ao, ao um padrão mínimo de qualidade. Então, padrão mínimo significa você gastar mais, sim, e gastar mais. Significa aumentar a pressão sobre o governo federal para que ele participe disso. Uhum. Bom, antes do comentário da professora, estou tentando entender aqui uns torpedos que estão chegando. Daniel Cara, que é lá do, do campanha nacional pelos direitos da educação, está comentando aqui no seu Twitter a respeito de que parece que TV Justiça do Supremo Tribunal Federal não está transmitindo em São Paulo julgamento do piso Deve ser o piso, que piso salarial é, dos professores. Do magistério. É, do magistério, né? Exatamente. A ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei do piso. É isso que você está acompanhando, não, né, Luiz? Aí, agora, não, né? Não, não, eu tô, eu tô eu tava aqui no Senado. Que aí ele tá mandando. Mas, pode falar. Mas é uma discussão muito importante, porque é justamente a materialização sobre a valorização. Porque a gente discute muito a valorização do no magistério, o Plano Nacional fala muito sobre isso, mas falta colocar o pingo no dia, né? Tem que pagar a conta, né? Ele tá dizendo que ministro Luiz Fux foi muito bem. Lúcia seguirá a Barbosa e dirá que apenas carga horária é inconstitucional. Aposto, essa é a tendência. Não. Professora, comentário não. contigo. Olha, eu queria só falar sobre o piso. Eu, eu quero só dizer que eu, eu divirjo de que tá indo bem por uma questão. O, o que foi para discutir não é necessariamente ação de inconstitucionalidade e em não motivou esses cinco governadores, que a gente sabe que o de São Paulo também fazia parte, mas só não entrou porque era candidato por uma questão objetiva quer dizer, o piso em princípio não é tá na Constituição portanto não pode ser inconstitucional correto? ele faz parte já da Constituição brasileira, o que se discutia já está a... constituído é? Hum. O, que, o, que faz... o que na verdade motivou a ação de inconstitucionalidade Pela, por parte dos cinco governadores é realmente a questão da destinação de um terço da jornada do professor obrigatoriamente para horas de atividades ter sido estabelecido um terço que nós entendemos, quer dizer, que o ideal no Brasil é que fosse 50%, porque realmente não há professor que não, não tenha que planejar aulas, não tenha que dar as aulas e depois corrigir, avaliar e corrigir, portanto, trabalhos de alunos. Então, não é uma questão é, qualquer dizer assim, vai passar o piso e não vai passar a jornada, porque a nossa grande questão era a jornada. Jornada é, de trabalho com hora atividade em cerca cerca, que era um grande avanço de 33% de qualquer jornada que o professor estivesse é um avanço em termos de qualidade de ensino no mundo ocidental Quer Com dizer, certeza. Então, era alguma coisa que o Brasil avançaria uhum. decididamente perdermos isso é realmente um retrocesso ter o piso ok, é, é uma luta importante mas sem dúvida nenhuma uh, separar piso da jornada é uma perda É isso que eu quero só ressaltar, né? O grande ganho é, de estabelecer um piso é um piso com uma determinada jornada e não como se faz no Brasil hoje, que são pouquíssimas as horas destinadas à hora atividade. Mas eu queria comentar, se eu ainda tenho tempo, a, a ponderação do Celso complementando uma questão que o Luiz é, não mencionou, porque entraram, claro, é, outras questões no meio é o seguinte, a mim me surpreendeu, Celso, também, é, não, nós, é, claro, teve um documento nacional, teve um documento do governo, que foi o que motivou a discussão, portanto, uhum. eu diria para você, o governo já estava tranquilo, porque não ia sair tantas coisas de fora do que ele tinha proposto. Que é o documento base, né? O documento base, né? já era a expressão dele, incorporava várias coisas. A surpresa, eu acho, é que, para além de tudo que foi discutido no país, você teve a incorporação de programas de governo, é, digamos, mascarados ou confundidos como políticas de Estado. Né? Eu nunca vi uma bobagem, eu acho uma coisa absurda, você colocar, inclusive, por exemplo, metas do PISA como Plano Nacional de Educação. Metas do IDEB... Ah, o IDEB é um indicador de um governo que tem, que tem uma determinada lógica. Ele é um dos indicadores. Ele não pode entrar para um Plano Nacional de Educação como o indicador no Brasil. E muito menos você dizer em 2020, os brasileiros vão tirar 6. Meta 6. Não, brasileiro é nota 10. Eu quero 10 no IDEB, certo? Se fosse para discutir. Uhum. E você vai ter plaquinhas. O que quer dizer num plano nacional de educação, que é uma coisa extremamente é, excêntrica, e, e eu desculpe, e, e, e bobagem que não se sustenta, colocar que nós vamos ter em 2022, 2021, meta 373 do PISA. O que isso quer dizer? E quando que alguém de nós defendeu em algum lugar do país E realmente é o CDE, é referência para dizer sobre realmente o rendimento e o aproveitamento escolar das crianças brasileiras. Uhum. Quer dizer, é, isto sequer é, passou como conversa em qualquer uma dessas três etapas que você está lembrando, né? e alguns fizeram até uma etapa municipal, inclusive com discussões muito importantes. Então... Uhum. Eu, eu confesso para você que eu, eu fiquei, eu, eu não vou mentir, quer dizer, não quer dizer que você jogue fora. Agora, o plano é absolutamente desequilibrado. Né? O Luiz lembra bem, tem três metas de um e, e 28 para outra. Parece que cada um que ia passando ali do lado, falando, ó, oh, não esquece de mim, e era colocado na meta. Porque é desproporcional entre o documento final, tá certo? Da Conai, eu também concordo com você que foi um momento importante, É, obviamente, em relação ao que eu diria que nós pretendíamos para a educação nacional, é, ele foi aquém, mas não interessa. Foi um momento importantíssimo e eu esperava que, no mínimo, o governo propusesse. Dali das conclusões, dali para mais, certo? Uhum. E primeiro, não só não está o que nós concluímos, como foram introduzidas as coisas. Por exemplo, exame anual para diretor ninguém discutiu isso uh, pro uni pro ensino técnico tá certo no ensino médio nós não discutimos isso então estas essas que não são introduções qualquer né é, é, eu diria para você que eu, que é o seguinte da mesma forma que eu admito olha nós levamos algumas questões e perdemos tá certo uhum. especialmente sobre ensino à distância da mesma forma que perdemos e reconhecemos que perdemos e vai vai valer o, o documento Da mesma forma, o governo tinha que admitir o seguinte, eu perdi algumas coisas, portanto, tenho que incorporar o que a tal da sociedade brasileira uhum. falou, senão não precisava ter reunido a gente, gastado tanto dinheiro, eu acho que gastou bem, uhum. mas gastou uhum. bastante dinheiro conosco. né então, São o quê? 3 mil passagens, estadias, milhões ah, anteriores, mas, então, etc. etc. é um dinheiro bem aplicado. Agora, uhum. se não é levado em conta, eu uhum. confesso que eu, eu não vejo o documento... Uh, uma maioria, numa, num número significativo de estratégias, inclusive a própria elaboração de você não ter um diagnóstico, de você não, não fundamentar de onde você está partindo, obviamente que é, uma estratégia não existe solta no ar. Né? O que, que quer dizer é, alfabetizar 92,5% da, da, da educação de jovens e adultos ou, em relação aos analfabetos? A partir de que dado eles estão falando? Né? Então, já começa aí todo um diagnóstico que foi feito, você podia criticar o que está no documento final, mas ou bem ou mal, o documento da CONAI tem um diagnóstico no qual você pode basear metas e, obviamente, o que ele chama de estratégias, que também me surpreendeu o apelido de estratégia. <risos> assim, então, um termo antigo, ainda da época, é, militar. Né? Militar que gostava, gostava de usar o termo estratégia. Uhum. Mas, de todo jeito, ok, se, tem, se você tem metas, é, então vamos ver o que é que É, nós vamos fazer em torno delas, que é surpreendente, porque passa, tá certo, de falar dos surdos, a, aos indígenas e depois falar uma meta absolutamente geral para o Brasil. Muito bem. Então eu eu confesso para você que eu fiquei É, politicamente, eu também brinquei, brinco porque eu conversei com o Chagas né, é, o organizador geral da, da uh -huh. Ronaido, assim, uh -huh. a oportunidade de nos encontrar, e perguntei pra ele mas Chagas, quem que escreveu aquilo, é. certo? É. Essa muito... que é a pergunta que fica, é pra quem acompanhou tudo né? É isso, é parece uma ação entre amigos, quem tiver que ah. no certo falava, e não esqueça de mim, ah -huh. tá certo? Quando não teve realmente uma base, como você tá lembrando, uma base social de discussão Quem acompanhou as conferências de comunicação e de cultura Boa. também está com algumas, algumas questões, questões. dessas muito <risos> próximas. Mas é o seguinte: o Luiz está lá em Brasília. Você está dentro do Senado, é isso, Luiz? É exatamente tá vou para poder liberar vou pedir para professora mais 15 minutinhos mas para poder liberar o Luiz é o seguinte é, você aliás está fazendo o quê no Senado Luiz se é que me interessa saber o que você está fazendo aí. <risos> o que Eu que, que ter você está fazendo aí no complicado. Senado <risos> diga para nós uh, não a a comissão de educação do Senado está decidindo de hoje o dia inteiro discutindo para antecipar e democratizar o debate sobre uh, o Plano Nacional. Então eles vão fazer oito audiências públicas, né? uma sobre um balanço do plano anterior e as perspectivas e vão uhum. discutir cada etapa e modalidade importante em audiências próprias para garantir que ela tenha primazia no debate, porque também corre o ato de que aqui também vão querer fazer uma comissão especial e retirar a Comissão de Educação. Então a Comissão de Educação resolveu protagonista. E aí eu queria fazer um comentário hum. sobre o que a senhora Elisete falou. Um dos problemas do, do, do, do projeto de lei é que ele não, não acompanhou um diagnóstico. E o no ministro deu uma declaração de poder, se quanto custaria, justificou porque ele cria 7% do produto interno bruto. Os deputados cobraram dele na semana retrasada e ele disse que teve uma nota técnica, uma memória de cálculo que ele já teria enviado para cá para o parlamento, que não é verdade, não chegou ainda. Eu tive acesso, teve uma comissão presidida pelo professor Luiz Dourado, que produziu quase 900 páginas de diagnóstico. Só que esse documento está lá no NEC e não foi socializado com a sociedade, para a gente saber qual é a base que, que partiu. Mesmo que eu fique com a impressão, concordo com a Nizete, de que muitas coisas foram incluídas, não foram tendo de debate na Conai, para o bem ou para o mal. E foram incluídas para legalizar o do governo né, Por dentro do plano em muitos pontos que nem seriam do próprio plano né, Que não seriam propriamente estratégia, digamos assim, para cumprir aquela meta Mas são medidas pontuais e, e de programa de governo Legal. O esforço que nós temos hoje é para transformar esse projeto Que está muito aquém em alguma coisa que seja a expressão da sociedade civil Pelo menos na média que foi o que nós discutimos na CONAE. Esse é o esforço que eu acho que vai ter que ser feito nesse período. Quanto mais a sociedade souber disso, mais ela se mobiliza. Há uma, uma, um conjunto de entidades que se mobilizaram, de educadores, de estudantes que se mobilizaram, e esse povo todo, se pressionar o Parlamento, certamente nós vamos conseguir melhorar bastante o plano. Muito bem. Luiz, só para encerrar, eu falei que já ia encerrar, mas vou encerrar dizendo o seguinte comentando o seguinte: aquela coisa meio do Gilberto Gil na gestão do Ministério da Cultura, que era o seguinte, Do doinho antropofógico, né? Eu, no caso da educação, às vezes chega a ser um doinho antropofágico, né? Como é que está a relação, por exemplo, aquela coisa de tocar o ponto final? Você que é, é consultor de uma união nacional de dirigentes municipais, como é que você sente é, que está a atuação, por exemplo, a articulação e a mobilização dos professores? lá nos mais estantes rincões da nossa existência física Olha, é, Chique, eu acho né? que tem níveis diferenciados tá? eu acho que pra Conai os níveis foram diferenciados, onde os sindicatos são mais organizados, aonde os sindicatos discutem, para além dos salários discutem a educação também essa mudança foi melhor, eu participei de um debate promovido pelo sindicato Sergipe, que tinha 2.500 professores há uma semana atrás hum. então tá começando a ferrigar Né? assim A participação e O desafio é para, para os professores, para qualquer educador É como é que você traduz Aquilo que está no plano nacional Em coisas que vão mexer na sua vida tá. Esse é o um grande desafio nosso Para além das pessoas como eu, como a Lisete Para as pessoas que estão na academia Ou nas, nas assessorias Que sabem mais ou menos qual é o impacto disso De uma meta né? Mas é preciso mostrar o seguinte Olha Essa meta está quem? porque milhões de pessoas não vão ser atendidas por ela. Esse recurso que está previsto está aquém porque isso não vai dar conta de garantir um padrão de qualidade e assim por diante. Então esse é o desafio que está no momento, acho que é o desafio das entidades, da sociedade civil. Acho que essa iniciativa do debate que vai ocorrer no sábado mostra que é necessário ampliar o debate, a iniciativa desse, dessa, desse programa também. Tem é uma forma de você esclarecer o que está em jogo é o que, é que vai ser debatido convocar as pessoas para se mobilizar legal e aí então, então você precisa... legal você precisa voltar então quem é que está presidindo a comissão de educação aí do senado educação educação é um... educação Eduardo, e cultura Roberto né Requião. Roberto Requião ah é, é. E, você... é e é comissão educação e cultura né dessa comissão né é, educação e tá até Hoje, tem no site estava ministra, é... era Dilan aqui esclarecendo e esclarecer muito aí sobre o uso da lei ruanê né isso Foi bem polêmico Tá legal. É bastante polêmico. Aliás, nós vamos fazer um é. programa especial aqui que tá todo mundo me cobrando, né? Mas ter... acho que mereceria discutir, não especificamente como a mídia colocou, se Isso. a Betânia deveria ter recebido Exatamente. ou não. Exatamente. Mas é porque que as empresas ganham das duas pontas, né? Exatamente. Elas ganham invenção e depois ganho só patrocinio quem vai dar retorno financeiro também. Não, e o que é pior, né? acaba desabrir mão do dinheiro público, mas ele teria privatizado na prática, né? E o que... e acaba então, que fazendo que e, e, e democratizar o acesso e ao financiamento, né? e acaba fazendo uma coisa que é pior possível, ou seja, as empresas acabam decidindo o que é política cultural do no país. Isso que é mais complicado. Exatamente. Querido é. Luiz, democraticamente a gente fez uma assembleia que o Ivan acabou de chegar, votou a favor também de que a partir de agora você é um companheiro presente, participante permanente do Paracato Zoom que nós vamos fazer todo primeiro primeira quarta de todo todo mês. Enfim, vamos trocar aqui os e-mails, as suas informações, tá? Ah, tô tá tô e aí? Tá bom. E aí a gente a gente vai trocando e você então estará no, na, no sábado lá perto da Câmara Municipal de São Paulo né no Sindicato dos Engenheiros às, das, a partir das 15 horas, né, no sábado Exatamente. dia 9, com a professora Lisete que está nos ouvindo aí a professora Lisete vou passar uma receita maravilhosa de, de um antigripal para chegar no sábado, a professora está afinadíssima, <risos> com a voz boa e tal vou dizer como que a gente cura isso, então com a professora Lisete o professor Luiz Araú Que está falando com a gente da UDIME, que vai entrar para o Senado, depois vão me cobrar falar, você tirou o cara do, do, do, do, do debate e tal. E o professor Luiz Carlos de Freitas da Unicamp, então, 15 horas, sábado, dia 9, no Sindicato dos Engenheiros em São Paulo. Luiz, obrigadíssimo, meu velho. Está todo mundo é, aqui batendo palma. pela oportunidade e espero que esse tipo de espaço se fortaleça no Brasil. Um então, exatamente. A gente quer passar aliás, estamos tentando reproduzir para vários rádios comunitárias esse programa. A gente vai amanhã vai estar no ar, é isso, Marco amanhã está no ar o programa para fazer download, essa coisa toda o pessoal do Fórum Regional de Educação Infantil que também tá, tá batendo palma pro programa, enfim Luiz, obrigado pela tua participação, tá e aí um bom trabalho no sábado provavelmente se a gente conseguir sair de Cosmorama em Tempo a gente se conhece pessoalmente lá em São Paulo, tá bom? um abraço e dá um grande abraço no Roberto Requião, grande democrata paranaense Roberto Requião, né e que atue na nossa área Aí, aliás, o pessoal de de de educação lá do Paraná na gestão do Requião teve um um, um avanço até significativo em relação a salário, enfim. Querido, obrigado. Eu sei, você, eu sei que você não concordou absolutamente com nada com o que eu falei, mas é isso, é uma provocativa. Eu tô te provocando você é mais irado lá, voltar pro Senado para brigar pela educação. Obrigado, Luiz. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Professora Lisete tá aí ainda. Estou aqui ouvindo com muita atenção, aguardando a sua receita. A receitinha simples. Melhora a minha voz aqui. Um dedo, um dedo, um dedo de, de, de água no fundo do copo, 20 gotas daquele extrato do própolis, sabe aquele extrato sim, do própolis? Sim, tenho aqui do meu lado. Acabou. Três, mas não aquele espirrar na garganta, não, que aquilo é, é fraco demais. Sim. Pingar o extrato, vinte gotinhas, tomar três vezes por dia, amanhã a professora vai ligar e falar, eu viu, tô maravilhosamente então, em pé. Então tá bom, tô então, garantida que eu já tô com o própolis aqui do ladinho. Tá legal. Já ah. temos então mais quinze minutinhos, pode ser? Pode ser. Porque nós vamos depois fazer, tocar uma musiquinha, o Marco tá olhando pra mim com uma cara brava e tal. O Marco é uma bom, pessoa é, muito é, brava, sim. então. Vai, É isso, mais 15 minutinhos, a gente toca uma música e nós vamos trocar a pauta e... Conversar sobre arte aqui da cidade, tá bom? Professora, então, dentro dessa discussão que a gente está levantando aqui e tal, é, da mobilização dos professores e tal, né? Tem uma questão que foi levantada, eu gostaria muito de ouvir, principalmente uma diretora da Faculdade de Educação de, da USP de São Paulo. Chique isso, não, professora? Chique, chique. Muito chique. Aliás, eu achei bastante chique também o que nós nos conhecemos lá de Diadema, depois nós vamos descobrir como. Isso. Que a senhora foi secretária de educação lá. Maravilhosamente. Secretário. uma secretária. confusão bonita lá, né? Exatamente. Então quer dizer, já lembrou, já lembrou, então, ótimo. Querida, é o seguinte, é... tem aí uma conversa, depois eu quero ouvir todos vocês aqui, que nós vamos ficar aqui mais uma hora, não, quanto tempo? Mais 40 minutos? Não, 50 minutos, né? É... De uma. Levantando, até me lembrou um pouco o Paulo Mancini, que é um secretário de meio ambiente, não, não é secretário, acho que é diretor de meio ambiente, que sempre falava que os pais tinham que levar os filhos para a escola pública lutar por uma escola de qualidade etc está se falando aí a obrigatoriedade dos filhos dos deputados ou não sei se é só dos deputados mas também acho que do, do executivo né é isso Marco? do executivo também a obrigatoriedade deles irem para o ensino público né o que, que a professora acha disso? Eu vou te dizer, eu acho que no Brasil isso é meio demagogia. É Ainda demagogia. É. os meus têm, eu defendo a escola pública, os meus estudarem escola pública, não ficaram defeituosos por conta disso. É. Né? É, mas eu acho que forçar no Brasil isso daí é, é, é um pouco, eu acho que uma demagogia. Você falar hum. que um deputado porque foi eleito ele teria que pôr, se ele se ele puser Ele vai ver que é melhor. Nós temos dito é que a Globo não coloca a gente no ar quando fala isso, sabe disso? Mas quando a gente analisa os resultados na, nas escolas, às vezes também a gente uh, avisa os pais. Olha, querido, você está pagando muito caro por uma diferença muito pequena entre rendimento das escolas públicas e rendimento das escolas privadas. A, a, a questão é mais, é mais complexa que isso. Eu não quero... Eu ouviu falar que nós estamos todos em uma maravilha? Não, porque, é, logicamente, a questão da formação dos professores e as condições de trabalho, elas vieram se deteriorando é, historicamente. Então, nós temos, eu diria que tem uma dívida social para com os professores que não é brincadeira, quer dizer, no, nos nossos cálculos aqui, não sei se vocês sabe, nós temos um, uma pesquisa nacional que envolve 11 estados... É, sobre salário de professor. Então, eu fico, por exemplo, sempre muito preocupada quando eu vejo a Folha, o Estadão, dizer que o professor no Brasil ganha bem. Não, comparado com qualquer profissão, tanto de nível médio, se eu pegar a professora é, normalista, tá certo? como se eu pegar um licenciado, portanto que tem nível superior, professor ganha metade do que qualquer profissional da mesma formação ganha. Isso não pode ser uma coisa tão é, tranquila assim no Brasil, né? É, nós vamos ter que investir, evidentemente, de outra É Claro que você vai dizer, é, bom, mas não é o, como economistas em geral dizem, economistas e engenheiros. Não, que não, nunca foram professores de educação básica, bem entendido. Ele diz, não, mas não é o salário que define a qualidade da atuação do professor. Eu concordo. Só que a permanência de um professor na profissão vai depender, sim, de quanto ele ganha e o que o mercado está oferecendo em outras áreas. Isto é evidente. Né? E, obviamente, você tem um fenômeno que ele vem se prolongando há décadas, que é o seguinte, na medida que eu não tenho aumento salarial, eu só posso fazer o seguinte, a, a, a aumentar a minha jornada de trabalho. E, portanto, o número de professores hoje que acumulam Não é com outro cargo, não é, ele já não é tão pouco. Ele é bastante significativo. E aí você tem um problema de, de qualidade. Eu se eu tiver que dar oito horas de aula por dia, você me desculpe, mas a minha sexta, sétima e oitava, hum. ela vai ser uma aula, obviamente, com melhor qualidade do que a primeira, segunda e terceira. Né? A nossa qualidade aqui na USP, ou em qualquer universidade pública no Brasil, ela se faz não é porque nós somos mágicos e porque nós somos melhores que os outros é porque a nossa jornada de trabalho é digna a minha jornada realmente pressupõe leitura do método material, preparação de aula atendimento de aluno, então se ele me procurar eu estou aqui, tá certo orientação de trabalho e evidentemente a aula não é? então, essa eu diria para você que essa situação nas redes públicas E ficando cada dia mais grave. Por isso que a votação do piso que nós já temos, eu quero te dizer, um mini piso no Brasil. O valor que o governo federal estabeleceu, que é mil cento e qualquer coisinha, mil cento e quarenta e quatro, parece que estabeleceu em março, para 40 horas, ó, aula, 40 horas de trabalho é ridículo. Hum. Certo? Mas de todo jeito. Eu, então eu tá digo, mais para tropeço oh, do okay. que para piso, é isso? 344, parece. Hein, eu, eu lembro de ter lido aqui em março, não estou me lembrando agora, mas não é mais do que isso, né? Então, é uma é uma situação que ela é bastante bastante complicada por esse por esse salário. Eu eu te digo que quer dizer, é impossível um, um professor dedicar todas as suas horas e as suas melhores horas para preparar as aulas ele vai ter que buscar outra complementação Muito por fora seja vendendo você veja o número de coisas que pessoal que os professores vendem também nas escolas né como de queijo a a uhum. joia já já foi tampuê já foi guarda-chuva enfim já é isso <risos> ele é um vendedor também para como forma de complementação salarial então isto ele traz é, resultados né é, concretos segundo nós temos uma situação delicadíssima que é nos últimos 15 anos você teve redução do tempo de formação de professores no nível superior e portanto é o seguinte você tem lugares que você tira diploma com dois anos bem, nós dizemos, é insuficiente para a formação inicial dos professores insuficiente, então até para eu escolher se o construtivismo é isso ou aquilo, se eu sou construtivista ou qualquerista, ou ismo que eu hum. quiser ser eu tenho que ter leitura Eu tenho que ter a formação teórica, não é? Então, não é, é, é isso, a prática não é mágica. Então, eu tenho que ter uma formação até para eu poder optar por este ou aquele. Você veja hoje um processo, é, Elvio, desculpe me alongar, mas não, não, isso não é eu uma, tenho... uma questão qualquer, que vem sendo proposto é, no Brasil, que é a entrada das empresas privadas para dentro da escola, Sob a égide das provas nacionais, eu vou lá e digo, queridos, principalmente aos municípios pequenos, já que vocês são, aspas, incompetentes para dar conta da sua rede, nós, os privados, sabemos como se faz. Compre o nosso sistema de ensino e você vai ver como a sua nota melhora. E você está tendo, por exemplo, no estado de São Paulo, é assustador, nós já temos 225 municípios, dos 645, que adotam métodos de escolas particulares, pseudo-escolas particulares, porque a UNIP vende, mas não é do objetivo que ela dá para a classe média e alta, ela é uma, um outro material que ele faz, tá certo? E efetivamente, de baixa qualidade, mas acima de tudo, um material único, em que o professor ele não é um criador. Ele não é um incentivador, ele não é um mediador do conhecimento. Ele é, acima de tudo, um repetidor de apostila que está sendo distribuída nas suas escolas, tá certo? Até o um município, como o de São Paulo, tem feito isso é, com os materiais pré-fabricados. Então, não é uma situação é, tranquila para o ensino, é? E reagir a isto é uma questão fundamental. Tá? Muito bem. Caramba, a professora pontuou como que é, chulaviou chula etc e tal, chuliou etc. professora, é o seguinte, olha o tamanho da importância desse, desse programa até um monte de pessoa aqui mandando, que tá bombando maravilhoso, ó, Priscila aí de São Paulo, tá ouvindo a gente lá da Lapa né, Ana Catarina tá em Berlim, ouvindo a gente olha como esse programa tá chique demais né? tá internacional essa coisa aqui, o Caleb também tá ouvindo a gente lá em São Paulo Né? Aí em São Paulo não fala exatamente. O Daniel Tercindo lá em Monte Alto, sempre ouvindo a gente. O Dudu Gentil está ouvindo a gente em Florianópolis. Olha Puxa. como é que isso tá chique. Parabéns, parabéns, Gabriel nos ouvindo lá em Ourinhos. Gabriel, quem mais está nos ouvindo aqui? Aqui aparece que eu não estou conseguindo. Mas, enfim, muita gente ouvindo e dando parabéns pelo programa. E parabenizando, inclusive, falando a tua fala aqui, né? Falando a tua fala é ótimo, né? Uma redundância. E, e Então, e lá, certeza. até na, né, na Bahia. Horas, até, aí, <risos> até na Bahia, o Paulo de Souza manda um grande abraço que está ouvindo o programa, um grande beijo. Adivinha onde que ele está? No Morro de São Paulo. Ah, né? Tá ah, mal pra caramba, né? Ouvir. Puxa, tá, quase que a gente vai dizer pra ele, mas querido, aí ouvindo a gente, olha a natureza. <risos> exatamente. Não, mas deve estar olhando e ouvindo tá a gente certo, lá, né? Certo. Querida. No lugar que todos estar. Exatamente. Né? Querida, muito obrigado. Eu a gente provavelmente vai se encontrar lá em São Paulo no um sábado, tá às 15 horas no Auditório Sindicato dos Engenheiros em São Paulo Sim. do lado, quem não conhece é do lado, do lado da Câmara Municipal passa em frente à Câmara Municipal tem uma padaria deliciosa uma aqui na esquina, exatamente dar, dar opinião, porque é isso mesmo plano não vale só pelo documento Elvio. vale pelo processo de discussão eu concordo com o Celso o processo de discussão foi um processo interessante que aconteceu no Brasil e a gente tem que parabenizar O, o governo federal por isso, mas não pode bastar isso. Ok. Né? E isso aí é. a gente já está intimando, olha a palavra que eu usei, intimando, a professora, que no dia 30 de abril nós estaremos realizando aqui, né? Provavelmente o Colégio Caso, a gente está fechando o Colégio Caso, fechando no bom abrindo o Colégio ah, Caso, né? Para uma discussão do Plano Nacional de Educação. O Celso nem sabe disso, mas democraticamente a gente também votou isso. que o Celso vai estar ajudando o, o, a organizar. O <risos> <risos> o, já confirmou o deputado Ivan Valente, todo meu apoio. <risos> já confirmou o deputado Ivan Valente, está confirmando, estou tentando entrar em contato com o deputado Dilton Lima, que também é da comissão, o, Dan, o Daniel Cara já confirmou que é da campanha nacional, já, o, Eduardo, amigo, o Eduardo também já confirmou que está ouvindo a gente, inclusive aí o Eduardo Amaral, enfim, a POESP já confirmou, todo mundo já confirmou e dizer que agradecer o pessoal do Fórum Regional de Educação Infantil, região central São Paulo, que já está em também, trazer os professores e os secretários da região. E a professora então tá convidadíssima, passarei um café naquele bule com com quador de pã de, de de pano, pra gente tomar junto então. Aí depois a gente entra em contato, tá bom, tá professora? Ótimo, tá ótimo, viu? Quer mandar um grande recado, o Celso, tá aqui, o Ivan, Vitor. Olha, dá um abraço grande neles, cumprimentar vocês por esse programa de uma audiência, assim, surpreendentemente internacional. e chico, chico muito ah, legal. E apostar são tão poucos os programas que discutem assuntos de educação que, obviamente, os que existem a gente tem que apoiar sempre. Conte comigo. Eu tenho certeza, com o Luiz e com o Celso Sempre que você precisar Muito bem, querida, então já tá aqui Vamos votar, votamos, vamos votar Então a professora também já tá intimada Já participa do Paracatuzum, então, tá bom? Tá bom. Okay. Querida um Grande abraço, Tchau, Muito um obrigado, abraço. Okay. tá bom, pela tua participação Não esqueça do Própolis, amanhã Pode vai estar tá... E um abraço especial ao Celso Oxa. Igualmente, Elton Então tá bom, querida E o Celso, o Celso, a gente vai forçar a barra pra ele te ver no sábado okay. Tá bom? Okay. Eu nós vamos ouvir uma música homenagem à professora, o Marco parece que estava escolhendo, ele ficou tá apaixonado certo. pela. Tu... Que música ele escolheu pra professora? Não, ainda não tive. Ah, não tive. Fiquei sem palavras. <risos> ficou sem palavras, ficou sem palavras. Que legal, que você... Vamos lá. O que, que a professora gosta de ouvir? Vamos ver. Que que que a professora? O que o professor? Gilberto Gil Eu Gilberto Gil? Vamos ver o que, que a gente tem de Gilberto Gil aqui. Vamos lá, Marco, o que, que nós temos do Gilberto Gil? Gilberto Gil, muitas coisas Muitas coisas, ah. por exemplo O que, que são essas muitas coisas? O que, que você acha que identifica com a professora? Escolhe, escolhe a preferida dele do Gil, Vamos ver, Gil, isso pô. Nossa, eu gosto de tantas do Gilberto você Gil Você gosta do Gilberto Gil? Só ah. ver. Tem extra aí, vamos ver extra. extra Extra? extra. Vamos ver se tem extra Aí nós vamos ouvir essa e depois nós vamos falar de arte Perfeito. aqui na cidade, que monte bombando de exposições e tal. Não, Já está divan... não tem essa. Extra. Não tem, é. É... Raça humana, raça humana. Raça humana. Raça humana. Eu, eu tô... acho melhor ele escolher direto, porque você vai escolher exatamente. Não, aquele direito. enfia a mão no baú aqui, que é o um baú oculto, né? Buraco Sim. negro. Nossa, isso, aí, e aí... isso aí é, é, é bom. Então vamos. Raço também? Não, não tem. Então, Paulo Marco, pelo amor de Deus, enfia a mão e tira o que tem, vamos ver. Tira algum, por favor. Tira algum, pelo amor de Deus, vai. Vamos lá, Gilberto, Gil. Ah. Tô querendo achar uma assim que tenha a ver, né? Ah, sabe? Com tudo não sabe. Não tudo, tudo tem a ver. Tudo tem a ver, tem a ver? É. É ótimo. pequena. A gente inventa agora mesmo. Exatamente, exatamente. Ah, vamos lá, Marco, então... tudo bem com você? Tudo você consegue? Bem, você. Daqui a pouco eu vou tá cantar aqui, viu? Até... Vai não cantar, meu é, é uma possibilidade vai lá, cantar vai lá, também vai. Vai. vai, o que tem? Vai, pá, o que apareceu aí? Vai, fala tá bom, um... é... Refazenda, vai Refazenda, refazenda, tá bom? Nós vamos refazendar, então Querida, um grande beijo Muita saudade de você Pelo trabalho que você fez em Diadema Deve estar fazendo um trabalho maravilhoso aí Na, na direção da Faculdade de Educação, tá? E em breve... Tá bom, querida? Tá bom, querida? Bastante própolis, então, Sim, com a aguinha no fundo, tá bom? E gagarejo. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau. Somos do mato como patrulhão e Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Quanto tempo não trouxer teu abacate Amanhã será um mate E anoite será mamão Abacateiro, capetir sabes ao que estou me referindo, o do tamarindo tem o seu agusto azedo, sendo antes que o do janeiro doce uma miragem a ser também. Abacateiro, capetir meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. A saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar refazendo tudo. refazenda refazenda And liberty, bring the lion and the darkest country fellows. May they tell you many fairy tales. I've got to three. Oh, I've got to three eternal lives, knowing how misleading technology has been to us so far. We can see devastation in the forest, isolation in the city. We can feel destruction in the air the oh, tree, although the future is so dark And the blue sky no longer blue Don't be sad and never let the dead Leaves of autumn time be the only choice for you the spring is coming somewhere in the future, in the universe Fields are rebirth and we re find in the land of family. Vai! Parece que... Cara, eu fico olhando naquele trem ali. Vai! Caraca! Bom, nesse exato momento, a Rosa de Oliveira Morgado está me rifando. Quer dizer, leiloando. Me botou ao lado de um quadro e está dizendo para as pessoas entrarem no... Facebook dela, que ela está vendendo um quadro com a minha presença do lado. Eu só não sei se isso é bom ou ruim. Ah, eu não sei se isso vai ajudar, ah, Rosa. Vamos ver quando está valendo, né? É, vamos ver quando está valendo, né? <risos> Mas é com a minha presença, que vai piorar a situação. Acho que é melhor você tirar essa foto aí. Bom, gente, é o seguinte: Plano Nacional de Educação, a gente ouviu o Luiz Araújo lá, que estava no Senado, na comissão. Esse pessoal é do Senado vai começar a ficar bravo comigo pra caraca. Né? Tá arrancando a galera, né? Eu arranquei o deputado Ivan Valente o deputado Nilton da de dentro do, do, do eles estavam lá num processo de discussão tal tirei os dois para participar do programa e disseram que o tal do Maia como é que é o nome Marco Maia né o presidente da Câmara Ficou bravo, cara. Ninguém, deputado, chamou na Assembleia assim. Deputados, eu não quero mais que ninguém participe do Paracatu ah. É, eu vi, ao vivo, eu vi, eu comentaram isso. Tá famoso o programa Famoso? Aí, eu tô dando uma oportunidade pra esses caras, né? É assim que funciona. Bom, gente, é o seguinte. Nós estamos... É hoje, Ivan. Ivan... Ivan está aqui presente. Ivan, Ivan Moreira, não, Moreira. Moreira, né? Ivan Moreira é um fotógrafo. Cara, é todo lugar que eu vou nessa cidade que tem um evento, eu vejo esse sujeito. Espera <risos> aí que já tem uma resposta, já estão mandando um recado aqui. <risos> Ué, meu Deus. <risos> muito bem, muito bem. É isso aí, Rosa. Bom, é o seguinte: o Ivan, em todo lugar que você vai na cidade, você pode ir em qualquer lugar da cidade. A Ivan tá lá com a máquina fotográfica fotografando em silêncio. Um estilo bem silencioso, assim, né? Ah, Ou discreto. seja. Exatamente. Eu, é que eu não frequento esses lugares da luz vermelha, por exemplo. Tá, tá, tá, tá. Você tá falando. Eu não frequento esses lugares da luz vermelha, essas coisas. Provavelmente ele deve estar lá com a, com, a, com a. Ivan de onde, Ivan? Niva Moreira, você é de que cidade? Eu sou, eu sou originalmente de São Paulo. Que lugar Tô aqui há 10 Paulo? anos. Que lugar de São Paulo? É, Vila Madalena. Madalena, aí, cheiro, perto ali da, da do armazém de São Pedro, não? Mais ou menos. Armazém São armazém Pedro. armazém São Pedro. Fica perto Sim. da estação da Vila Madalena ou não? Não, é onde Vila o cara Madalena. vende tudo, desde vídeo até pó de café, canivete, ele vende de tudo ali. É impressionante. Não, não é, é perto cida, da situação. A cidade cresceu bastante. Bastante, né? né? A Paulo... Madalena virou agora com essa especulação imobiliária aí. E você vem fazer o que em São Carlos, Ivan? Eu vim e eu mudei com a minha família pra cá, né? É, isso há 10 e anos aqui... atrás você tá com quanto, então? 20 anos. Quantos anos eu tenho? Não. Por quê? 10 ah, anos, anos atrás você jogou vim com pra 20 cá, anos. Eu vim é pra isso. Cá. Você chegou mais, com mais, vinte, trinta e oito Mas aí, por aí Tá, por aí <risos> tá, e você veio com a máquina fotográfica Eu comecei a fotografar aqui Aqui em São, em são Carlos? Carlos. Em por são que, Carlos. que começou a fotografar? Ah, não sei, deu vontade Aquela coisa, eu sempre gostei de fotografia, né? É. E comecei a fotografar Quando eu fui é, Pra oficina cultural Lá da, da Marinete, né? E Aliás, ele falou corretíssimo, né? Oficina Cultural da, da Marinês. Porque Mar... eu... se não fosse, se detalhe não detalhe. fosse a Marinês, a oficina cultural não estava existindo <risos> também, né? Ela estava resistiu gravamente por causa dela. E com e toda a força para Marinês. Aí tem dela. gente que fica brava comigo ainda porque eu apoio a <risos> marinês e digo, por causa da Marinês. Está vivo por causa Exato. dela. Ela que corre atrás de tudo, pô, até desde o do, do, do teto ao papel higiênico, ela que cuida. Mas enfim, exatamente. e aí há 10 anos atrás fiz, eu comecei fiz Eu a... uma, uma. Participei de uma oficina e conheci o autor aí das fotos da exposição de hoje, o Matheus, né? Matheus Hidalgo. Ele é aqui de São Carlos, Mateus, ele é de Piracicaba hum. e ele veio fazer psicologia aqui na na UFSCar. Ele tinha se formado, fez mestrado, doutorado aqui na na filosofia da da da UFSCar, né? E agora é professor da Federal de Sergipe. Nossa. E ele tá hum. tá alguns já tá vai para um ano que ele tá lá, né? Hum. E Fez em 2007 quando ele estava terminando o doutorado dele, ele foi para a França, ele terminou o doutorado na França. E fez essas fotos da exposição de hoje. E aonde é? Na Essas fotos, ela. A abertura, abertura é ouro, da exposição. Hora, 7, é hoje, 7h30. Inclusive sair daqui, daqui pouco, eu já vou correndo para lá. Daqui a pouco. E vai ser. É, no são 34 fotos no Saguão, no Térreo, lá do Teatro Municipal. Que ela está lindíssimo aquele espaço. Tá tinha, muito tá bonito. bonito Aquela ah, coisa do, do teatro, concreto, tá muito bonito, tá muito bonito. Aquele galpão ali, aquele espaço embaixo Que é o saguão aí, o galpão Exato, o Tá maravilhoso ali, é. muito legal Tem um legal. espaço para exposição, são 34 fotos é. né Fotos coloridas, preto e branco E aí sete e Uma e viagem assim, olhares é... de passagem. A foto já diz um pouco tudo, né? Vocês então... estão vendo? Os ouvintes estão vendo essa foto que eu estou mostrando aqui no ar, tal. Então, é. vocês, é melhor que vocês vejam ao vivo que dá uma beleza. A, Nossa, é interessante. A, a exposição. Tá, ele isso. ele uh, tem patrocínio da prefeitura do, do, de, prefeitura de, do município. prefeitura municipal, São Carlos, coordenadoria de arte a, e cultura, o, o fundo fundo municipal de de de cultura. cultura o Instituto Janela Aberta e a Aliança Francesa. Essas fotos é, são da, esta, da da da estada do do Mateus na França. São fotos de Paris, hum. de cidades em volta, né? É, que são é, Mostram aquele olhar do é, mas é é do, diferente do do viajante, né? É diferente. As fotos parecem que uma uma coisa meio montagem, né? Mas não é montagem. Não, não, não é engraçado. São, Você cortes, vê... né? Nossa, são é fortes, né? é forte, né? Muito, é. Bonito. muito bonito, muito legal. Bom, e aí lá na USP é isso? O que, que o senhor veio fazer aqui? Aliás, o senhor está aqui. Ele tá, aliás, ele dormiu durante o programa. De é, internet, deu ronca, você ouviu uma roncada eu aqui pra levar que eu falei, é, rapaz, não sei, não? Vitor. Sim. Vitor, e aí? O que você que que que também está com uma exposição e está intimando. Não, pode deixar, não tem ali, tem ali. É, de manhã a gente já falou aqui, né? Você já falou de manhã, já falou Bom agora março. de novo, e por isso se sentiu na liberdade de tirar uma soneca durante. Eu dando programa. um tempinho <risos> E o que, que vai? Essa exposição que vocês estão fazendo, então tá lá no Sesc. Isso, só dá é, até dia 1 º de maio, né? No horário de abertura do Sesc. E todos os dias, ou melhor, de terça a quinta, das 7h às nove e meia. Tem a visitação mediada, com monitores que, inclusive, fizeram também o workshop, então eles podem descrever cada trabalho certo. Já foi ver, essa exposição? Não, foi. Não eu tava, foi. Eu tava fotografando no dia da, da abertura dela. Tá. E, e, e tem mais aqui um sujeito que veio apareceu aqui no programa também né quem quem é o senhor por favor se presente aqui no programa Gustavo Vreque um antigo aluno do Elvio é é é um cara que está fazendo ai, do... você acredita ai, que esse sujeito está fazendo doutorado em física gente rapaz. eu falei para ele larga isso E vai andar vai vai conhecer o mundo cara é uma ótima sugestão vai ver o mundo rapaz é, essa foi muito essa boa alunos fazendo física não tem vários tem, tem vários, vários tem vários Física, computação, ah. enfim, tem umas figuras. Aliás, o que que você faz? Doutorado, o que é? Que... Ele vai explicar o que, que é o trabalho dele. Explica para nós. Trabalho com física computacional, né? lá na USP. Então, basicamente são simulações é. de uma série de coisas. Tipo, uh, por exemplo, o sistema visual humano foi meu trabalho de mestrado. Uh, no nosso grupo a gente tem uma série de outros trabalhos. Uh, em simulação em geral. Né, de vários tipos de sistema, não só físicos como o que aparecia aí de interessante em estatística, em simulação a gente acaba trabalhando o Vitor entendeu tudo, Vitor? Perfeito aliás, o Vitor está entrando no estado que é, quando, é REM, né, que chama aquela, aquela fase de sono, assim, né, que você entra tá tranquilo. Tá tranquilo também e você está terminando a arquitetura, Vitor também, né? E se aí, certo, ah, no fim se ano, tudo mas... der certo, por quê, Vitor? Me explica. Não, vai dar certo. Vai dar certo, não, lógico, lógico. O Vitor é aquele, quem não se lembra da semana passada, é. o Vitor é aquele sujeito que fez a pergunta... Cabeluda. Cabeluda, uhum. que deixou em silêncio aqui o programa e tal, então ele veio ao vivo conferir. E a gente queria convidar quem estiver ouvindo também o seguinte, esse programa tem a porta aberta né? Ele é só chegar, entrar e dar 5 a 7. É óbvio que se for para falar besteira, só tem eu aqui para falar besteira, já basta <risos> e tal. Já é suficiente, né? E o Marco para fazer as correções. <risos> Mas gente, é o seguinte, a prosa, vocês pegaram, o Gustavo chegou um pouco atrás depois, né, que tava em aula, né, estava dando aula e tal. A gente tava conversando um pouco sobre essa questão do Plano Nacional de Educação e tudo mais. Semana passada a gente falou um pouco de moda, da cidade, etc e tal. O Ivan trabalha com fotografia, você trabalha com f... o Gustavo trabalha com. Meu Deus do céu! Gustavo trabalha com. com de vez em quando desliga, assim. É, os neurônios. Eu nem sinapse. todos eles ainda. É, é, sinapse, é. é. O Gustavo trabalha com, com, com a física e tal. O Vitor com a arquitetura, o Marco com o audiovisual. E o Celso é o cara que vai dizer como é que a gente forma essa galera junto com esse povo ah. todo, como é que se forma esse povo, tal, tal, né? E aí gente, o que, que vocês, que, vamos abrir essa roda e agora assim, eu vou tentar falar o menos possível, mas assim, o que que, e que tipo de educação que a gente quer para nossas nossa existência, para os nossos filhos, para os enfim, que tipo de educação que seria legal? Vamos lá. Olha O oh, silêncio wow. que ficou nesse trem. Quem começa? A primeira sugestão. Eu sempre fui favorável ao ensino público gratuito hum. e remunerado. O que, que é ensino público, gratuito e remunerado? Traduz. Remunerar o aluno, professor. É, é. Traduz. Exatamente. Público, gratuito e remunerado. É. Eu acho que um pouco do, do sucesso do Bolsa Família tem a ver com isso. É. Porque é uma, a, a família recebe uma recompensa pelo, por manter a, o rendimento do, do, do filho na escola, né? Hum. Então eu acho que poderia nos. No, no, no sistema universitário brasileiro poderia se sugerir isso tá. também. O estudante conseguisse manter, né, até já tem alguns curso. programas que já tem, já Exato. tem alguns tem programas para pegar na, aí, na nossa, é, então, é, então, acho acho que que as para quem precisa Exato. mais assim, né? Acho Exato. que abrir assim, acho que talvez seria meio complicado, professor, talvez pode. Por exemplo, Por lá, na, na, em relação ao nosso nosso período, nosso período não. O Celso é mais novo que eu, acho que eu sou mais velho aqui, né? Então, sou, portanto, me respeito, tá certo? É, é o seguinte, então assim, é, do meu tempo eu não me lembro dessas bolsas de iniciação. Até tinha, mas a gente não tinha acesso a elas, não tinha muito acesso a essas bolsas de iniciação. Hoje está mais tranquilo, né? Gustavo, inclusive, acabou de voltar de onde? De Espanha? Todo mundo vai para Espanha? Não. Não, não. No, da Suécia. Da Suécia. Ele acabou ah, de voltar. Ele é mais no... chique. Ele é mais chique. Mas... Ele é mais chique. Eu falei e aí Gustavo, o que você vai fazer? Ah, fui lá gastar a minha bolsa de pesquisa. Ah, mas... É. Mas, mas, mas e aí gente? É mais tranquilo mesmo para estudar Olha, na na minha área é relativamente tranquilo, né? É. Na verdade a gente está num certo azeis, né? a ah. física da USP, então a gente não tem muita noção do. É difícil você olhar para fora. Já escutei o pessoal falando que não está tão legal em outras áreas. Né? Então eu acho que eu não sou a melhor pessoa para dar essa opinião. Não. Mas ué, você, pelo menos no tempo de... Você foi um batalhador, né? foi de Grêmio, inclusive, participou de Grêmio ativamente, né? E aí? Como é que agora você está você, você dentro de um doutorado? Como é que tá, por exemplo, já hoje você deu aula, teve seus alunos lá. Como é que isso. Como é que esse cara vai sair para trabalhar? Ser esse... professor? Esse cara, o aluno, é. ou esse cara, no meu caso, o monitor, né? Eu não sou bem o professor, eu sou um, um, um professor auxiliar, tá, né? Tá, mas esse cara que você tá formando que vai ser o um professor de física no ensino médio, etc e tal. Como é que... ia aí? E aí? Pergunta que e que desgraçada. <risos> é sempre... Uh... É um assunto sempre meio nebuloso assim, é. né? Uh, dentro da universidade a gente sempre tem uma visão. Quando a gente sai é um pouco diferente, hum. né? Uh, toda a questão sempre da remuneração às vezes é interessante. É... Ser bem remunerado é sempre interessante, principalmente ficar dando aula E motivador. Agora aqui a gente sempre tem uma certa dificuldade com isso, né? Na verdade eu tô começando agora, eu tô construindo ainda meu caminho. E eu tenho um pouco, por exemplo, de esperança, né, de conseguir aí algum algum lugar ao sol, alguma coisa assim, para tocar. Para pessoa que tá começando, eh é, é sempre aquela coisa meio, não é duvidosa, mas assim, você não tem muita certeza, onde é que você tá chegando, né? As coisas são meio as coisas são meio instáveis, né? Você não sabe É, exatamente se tudo vai dar certo se você vai conseguir se você não vai questão que o Afonso começou a comentar né de iniciação científica dependendo do lugar é meio complicado Sim. às vezes demora às vezes depende mais do professor do que do do seu projeto então eu já vi casos de projetos interessantes que dependendo do professor não tinha para onde sair acabou não recebendo bolsa né Então é sempre muito complicado E no geral eu acho que o ensino E aí a, a ciência no Brasil É sempre um assunto meio espinhoso Não é muito fácil conversar não é. E aí Celso, você que lida Aliás, qual que é o teu trabalho de pesquisa Especificamente? Pode falar Taca, Aí pega, né? nós buscamos, pega. pega tudo. Aqui nós pegamos tudo. É, então, eu, eu eu na verdade fico na interfaces entre o tema de formação de professores, a minha tese foi mais ou menos sobre isso. Hum. E políticas públicas agora mais recentemente, tem uns 10 anos. Caleste tem um trabalho brilhante, ela é socióloga e gestão educacional. É um texto maravilhoso, eu na na na, você não sabe, não sei nem se você podia saber disso, mas eu baixei da net você já me falou, mano. É um texto muito bonito. É, não, não é, é muito bom, muito bom. Foi uma análise é. ali muito boa. É. O que, que era esse texto mesmo? Não, eu acho que era um texto. para <risos> se Não, eu acho que é um texto que eu escrevo sobre conselho de escola. Exatamente. Uma coisa que a gente tentou, Marco, Gustavo, que está aqui, a gente tentou muito construir conselho de, conselho de escola. Conselho. Mas e aí? É. Fala. Então esse texto acho que ele trata disso, porque eu um tempo fiquei trabalhando com formação de pessoas nas escolas, e aí formação de familiares, de professores, de é... com essa temática, essas pessoas para irem compor os conselhos de escola, que é uma coisa ainda muito frágil, não é? embora lembra que eu falava no começo do programa da LDB lei sim, sim, diretriz sim. E base de diretrizes e bases ou educação é obrigatório né? ela faz referência aos conselhos de escola também ou não seja, é obrigatório a escola mas ela tem né? que ter o conselho de escola é obrigatório então é porém a gente percebe que esses conselhos não não funcionam como a gente gostaria que seria a grande possibilidade de você ter um certo controle social não é sobre esse serviço público tão importante que é a educação né? E tem algum, é, então, na cidade é, tem algum é, conselho especificamente? Eu me lembro de um nos anos 80 que o Edmundo fazia muito, trabalhava muito, que era o pessoal do Paulino Carlos, que era que tinha um conselho até legal, tinha uma atuação dentro é, da escola muito legal. É, é. Tem algum, algum conselho que você vê, conhece? Então, na, na verdade cidade? é assim, o trabalho que eu fiz um tempo e continuo fazendo em outros lugares é com a rede municipal de ensino aqui de São Carlos. Então eu conhecia mais ou menos, tinha hum. uma noção de como estavam funcionando os conselhos na, das escolas municipais no estado eu não tenho muita aproximação então não arriscaria dizer, mas das informações que tenho também não eu funcionam sei. bem os conselhos, né? E quando funciona, às vezes ele tem um tom assim um pouco de tribunal da Inquisição, né? Ou para expulsar aluno da escola e coisa que o valha. Não é, um é exatamente conselho, os que Não é bem um gostaria. conselho, é um, concílio, é um concílio, né? É um concílio, é. né? Eles é. muito mais aí. Um, um tribunal. Não sei. Aliás, vou então, fazer uma observação. É. Eu convidei representantes, eu não devia, talvez, posso falar isso? Posso, não é? Obrigado. não, não sei o que ele vai falar. Não, porque é o seguinte, eu convidei representantes da Secretaria de Estado da Educação, ah. convidei representantes da, educa... da, da Secretaria, quer dizer, Não cheguei a falar diretamente com os, os, os responsáveis, porque na verdade tem todo o um processo a chegar. E eu fiquei de obter, de obter resposta e até agora não obtive resposta nenhuma. Por isso que não tem até agora na discussão nenhum representante, tanto do município quanto do Estado. E não tem uma representação federal aqui, mas enfim, vou precisar soldar isso, mas. É o MEC. Né? Que, talvez a gente botar o MEC na próxima Então o que significa que chamamos todo mundo tá, tá para não dizer que a gente ah o cara só chama aquele que não uhum. eu chamo quem eu quero também uhum. tá mas eu chamo também quem eu não quero entendeu então é, tá, é só para dizer isso mas não, continua eu ah. queria só uh, ainda sobre esse assunto aproveitando porque eu faço parte atualmente de um conselho que de um conselho não de uma comissão que foi constituída pelo Conselho Municipal de Educação que vai é, elaborar uma proposta de discussão do, do plano municipal de educação hum. então acho que esse é um tema importante também talvez não agora, porque os trabalhos estão bem no começo, mas mais à frente fazer essa conversa aqui também, usar a rádio para divulgar esse trabalho Seu porque senhor. é um plano nacional, é um plano municipal Eu acho que todo mundo, toda a sociedade tem que participar desse debate, né? Senão tá. acaba ficando uma coisa bem revisível. Sou... Então, só para te dizer que esse processo está em curso, como a discussão hoje aqui foi, Plano Nacional de Educação, né? Você quer discutir o plano não, municipal. Não é que eu quero, acho Você que tem uma não. sugestão aqui. Nós vamos eleger? É, é, nós, vamos eleger? De... nós vamos fazer a votação? Já está eleito? Não? Já está eleito. Você é membro permanente do Paracatuzul. Então é o seguinte, dia 4 de maio, que é a próxima primeira quarta-feira, que nós vamos discutir o plano nacional, então ao invés de discutir o plano nacional a gente discute o plano municipal fechou? Não sei, eu acho que não sei se seria já o um momento Ele acabou sabe? de propor. Não, não, eu tô propondo mas é. o que eu tô dizendo é o seguinte é essa, não, essa não comissão é ela, uma comissão que tá começando a pensar o processo agora. Tá, mas seria se legal, de Ótimo, ótimo, daí, o ótimo a gente poder... começa a pensar tá junto né? Que... <risos> tá bom Decidido democraticamente, <risos> Celso você viu que você se ferrou é, Aqui não pode falar nada <risos> não pode... Abriu a boca abriu. <risos> Fechou então dia 4 o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro semana do dia 4, eu... plano municipal, é, nós vamos e articular isso, o resto do quem da comissão, quiser, também, né? plano Porque municipal, a Gabi, a Gabi já até tinha tocado no um assunto, tal. então nós vamos discutir plano municipal, Ivan, qual a relevância dessas discussões na tua existência? Você tem filho na, na, na escola, Sim. né? Vários. Inclusive, estuda na mesma escola. Na mesma escola que, que a minha filha, filha. exatamente. <risos> são aliás colegas, é. São colegas de turmas diferentes. Exatamente. E aí? Ah, então. Como que essa discussão toda tem a ver contigo? Como é que isso chega na, na, na, na tua atuação? Eu, é, eu acompanho, mas eu, eu não participo da, da, Conselho da discussão. Conselho de escola, por exemplo, você nunca participou. Nunca foi, não, nem o, sabe. O máximo são as, as reuniões... Pedagógicas. Temos, e funcionam essas reuniões pedagógicas? Eu acho que funciona, é Funciona, sem dúvida. É e... importante para você estar atualizado com com o, o que a escola está propondo e pro, ensinando para seu, os seus filhos, né? Acompanhar o, o, o que os, os professores estão... O, o plano que eles têm pra, de, de estudos para as crianças, né? E sugerir também algumas mudanças ou, ou, ou novas, novas ideias, né? É o momento, né? Esse, essa, é o lugar para isso. E isso reunião. tem chego nessa discussão do plano municipal, por exemplo. Você, você, o plano, quando você fala do plano municipal, não é especificamente a educação pública, é a educação da cidade. né? O plano municipal da cidade. Da exatamente. cidade. Engloba a educação não é, não privada. É do um sistema todo. municipal, né? Não é um plano do tá. sistema ou da rede municipal. Tá é um plano da cidade. Da cidade. Pensando importante da... difundir, né? Porque Por favor. Dia 4 de... de maio, então. Na cara dele <risos> ele vai me dar uma bifa, né? Você acha que ele tá com cara quem vai me dar uma bifa, já, não é, já, já já, já segurou a primeira, vem na segunda. Bom, e você, Gustavo? Me lembro quando você era candidato, quando o Gustavo quando foi candidato a, a presidente do Grêmio, ele tinha um lema que era mais ou menos assim: a escola só será livre quando o último diretor morrer enforcado com as tribas. Não, não, <risos> não. No... Não era bem assim, não. E eu acho que, na verdade, é. até nessa que você estava falando, eu acho que faz parte o diálogo entre a direção, os professores, os pais dos alunos, é. né? E um pouco sobre o, o a discussão, né? Sobre o, o, a educação, no, de uma forma geral, eu acho que é sempre importante justamente você discutir e dar importância, né? É. Eu acho que a educação é importante para todos os elementos da, da sociedade, não só para mim, mas como para todo mundo. E no falando agora como pesquisador, eu acho que a, a, a educação é justamente o futuro da pesquisa. Então, acho que uma coisa tem que ser lidado com muito carinho e tem que dar uma atenção super especial para a coisa. Muito bem, gente, nós vamos entrar Assustou, Marco? Deu um pulo aí na cadeira não, mas... tudo bem, Bom, cara. é o seguinte, nós entramos Relax. naquela fase do tchau Tchau, muito obrigado, foi um prazer estar aqui contigo Né, Vitor? E aí? Faz o seu encerramento Intimo, então o pessoal tem que ir no Sesc Bom, é isso aí, até o dia 1º de maio Até exposição. o dia 1º de maio A exposição fica logo na entrada do teatro ali É isso, isso. né? Eu mas vi. ele falou, ele falou a exposição, que... mas ele não falou A exposição trata do, da, da cidade, né? É. Das é. urbanas, ah, desculpa, né? Não, mas desculpa. isso aí já foi eu falado Não, já é, pois é, é, é, é mas... já foi eu né? O... Imagina o cara ligou o rádio agora e falar a exposição. Mas qual a exposição? Então vai, qual a exposição, Vitor? Exposição ah, Zonas, Ou seja, Zonas Liminares. Senhoras e senhores, o Vitor acaba de acordar nesse exato momento. Vamos lá, depois Victor, desse lá. chacoalhão dele aqui, ele vai acordar. Vai lá, Vitor. Viga lá. Bom, Exposição Zonas Liminares, uma parceria entre SESC uh. e Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. É, a exposição vai de 30 de março, que já passou, né, até dia 1º de maio. É, os no horários de funcionamento normal do Sesc, com visitação mediada a partir das sete da noite. E, bom, é isso. É uma reflexão sobre a cidade e os conflitos que existem nela. Muito bem. Muito obrigado, Vitor. Aliás, é um prazer muito grande ter te visto aqui pra depois lembro, de muito tempo. Aqui, Caraca. Eu me lembro do sujeito entrando <risos> na escola. É louco isso. Mas, enfim. <risos> Gustavo, muito obrigado pela tua presença. Faz o seu encerramento. Vamos ver. Só para Você Fala. É seu, Ai total... meu, a vida, muito esse legal. Um choque, muito obrigado. Vai... Muito obrigado. Ah, Aliás, sim, é, eu isso. tenho, vocês não têm, não é assim, vai. Mas, lá. mas quem tiver lá, quem, quem tiver lá que tem, lá tem também. É. Não é só, ah, achei que era exclusivo, pô. mentira. Ah, é, <risos> Ai, esse aí é Eu sou, eu sou, eu só preciso, esse vai esse lá. Esse é exclusivo. Esse é exclusivo, esse é, exclusivo. é. Esse é só meu, vai. Só. Bom, não tenho muito o que comentar. Caio meio de paraquedas por aqui, mas foi legal a experiência de paraquedas de estar aqui. é o que todo mundo, inclusive eu, estou aqui. Não tem noção do que. É tá. por isso que funciona. É por isso que funciona. É por isso que funciona. Bom, e aí, meu querido, ah. Ivan, faço o convite. Finalizando mais uma vez, ah. compareçam hoje na abertura da exposição, olhares de passagem do Matheus Hidalgo, lá no Saguão do Teatro Municipal. A exposição também fica até dia 1 º de maio. Legal. É uma reflexão sobre a cidade também, mas é uma poesia visual. Sim, sim. é uma viagem mesmo por cidades estrangeiras, né? No caso da França. Uhum. E é isso aí. Um abraço a todos. Um prazer. Venha mais. Vir aqui. Venha com Foi mais calma, vez, eu... porque aqui é uma é uma visita minha aqui. Eu já trabalhei ah, aqui na rádio. É? Né? Ah é? Ah. Aí. Vocês não conhecem o programa Caixa de Entrada? Caixa de Entrada, ah, sim, é, sim. Ah, eu, ah tá, tá, tá. tá olha programa, isso. Né? E por que parou? É. Depois passei para o Mauro. Ora. E por que parou, cara? Um trabalho, fotografia, outras coisas Bom, é que começou a dar dinheiro é, um tal, é. História, é. É. é por isso que nós É por isso que eu fico pedindo Nós vamos no Bebo, hoje aliás vou pagar Uma cerveja ah, Que beleza, é. gostei uma da notícia cerveja. Uma cerveja é. Já manda ele gelar então longnet net longnet long net, amei ainda. Bom, antes da despedida do Celso Obrigado Ivan, muito obrigado Antes da despedida, a Marília Queridíssima da Cooperativa Cultural do Brasil, tá mandando umas fotos que nesse momento, esse programa é articuladésimo, né? acabamos sair do Senado, a gente já tá na Assembleia Legislativa de São Paulo, cara. Uhum. E nesse momento eles estão lá com o Fórum Permanente, né? E a sessão, de, é, sessão solene de instalação do Fórum Permanente em defesa do cooperativismo, eu tava sem óculos de corporativismo, foi pelo <risos> amor de Deus, na, da Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado, vários deputados, vários artistas, um monte de foto aqui, Marília Umbeia, parabéns pelo trabalho e para encerrar a sua participação de hoje, porque a partir de agora é o cara, né, o cara aqui do nosso lado vai dar tempo de contar? vai dar tempo de contar, Dá, cara tem, Dá, 10 tem tempo que assustei minutos. aqui mas é o seguinte Eu quero saber agora uma pergunta bem intimista aqui entre os... Olha o ar, ele já tá ficando nervoso, né? Oh, eu só queria saber o seguinte, seu Celso Conte. O senhor fez aquele circuito do sorvete ou não? Uh, Tá lá. lá. <risos> Obviamente que não, porque você é que tem que ser o... O, você, condutor, o guia, né? o guia, o, o, o guia. Mas nós vamos qualquer O circuito dia. do sorvete? Mas todo mundo sabe de gente toma sorvete? Sabe. Um dia a gente, gente... Um dia a gente ah. tava em sim, Franca, sim, né? Não. A gente foi fazer uma reunião lá. Ai, meu Deus. Mas o menino achou uma sorveteria. Quem que segura menino? É, aí ele saiu com cinco ah, potinhos é... na mão, assim, é. ó, e não dava pra ninguém, ainda por Ué, cima tal. Eu sou viciado em sorvete. Tem ele gente que um... é viciado em várias rinas. Eu sou é. em sorvete. Ele falou que ele sobre... janta por... sorvete, Cara, e não, a sorvete, anvança É, eu posso, se tiver só isso, tranquilamente. Não, essa brincadeira que eu tô falando com o Celso, é o seguinte: existe um circuito que eu criei. Eu criei, ótimo, né? eu criei. Beleza. Com a família, inclusive, né? Mas você né? tem que fazer um mapinha bonitinho Então, daí, eu vou desenhar isso, e Socializar isso. Mão, é. isso. É, Porque são sorvetes uh -huh. que ainda Sim. são produzidos O nas das sorveterias. Não, mas essa sorveteria inclusive nem eles têm noção disso. Porque é engraçado que tem um cada cidade tem um sorvete específico que é produzido à mão mesmo, o cara. Onde é o melhor sorvete de coco? o melhor chover de coco é em dourado do Zé, fica lá no fundo, que é o leite da vaca dele mesmo, inclusive é. e o coco que ele pega é de uma plantação, ele sabe que esses caras que passam vendendo coco, é, coco branco né, o queimado já não é. Branco, o, o é, o branco. melhor queimado é aqui do Kawakami de Araraquara olha como que o rapaz não é fraco hoje, eu tô tô eu ferido, ferido, de dourado você entra do Zé, se procura a sorveteria do Zé, que os coco dizem é folclore isso, é mentira mas que ele plantou aqueles coco O caminhão passava por alguma coisa e tal, mas o leite eu tenho certeza que, aliás, a melhor feijoada da região é a feijoada da mulher dele. Quando ele deixa a gente comer também, porque ele come quase tudo. Mas enfim, <risos> o melhor sorvete de coco é lá. O melhor é, sorvete de região. coco queimado da região é lá na, na Kawakami, em, na 2, né? Lá em cima. E tem e outro Carlos, na 2 em Araraquara. Em Araraquara. E a de São Carlos. De São, Carlos, São, Carlos São Carlos eu tinha uma que fechou, que era lá na Salum lá no final da Salunca ele fazia um sorvete de uvaia que era não, não produz mais acho que nem é mais sorveteria lá era o único sorvete de uvaia que tinha não era aquele do, frente do Campo do Lisão lá, porque o bom lá do Campo do Lisão é de creme holandês É muito bom aquele, mas o de Uvaia desse senhor que morreu infelizmente. Caraca! Cara <risos> nós vamos dizer. Sou... Tudo, como dizia, você a... tem que fazer nós isso. vamos criar, nós vamos criar, e... nós vamos criar. Exatamente. Isso, mas é o seguinte, como diria aquela velha senhora, né, aposentada da educação? Olhando para você no fundo dos teus olhos, numa conferência, perguntas assim: e aí, Celso, foi bom para você? E agora, José? Ah, foi bom? Então, e agora José? <risos> agora, José? Mas e aí, Celso? Qual o rumo que a gente toma, Para onde a gente vai, o que, que a gente faz? Não, eu acho simples, eu... né, pergunta? Não, é simples. Não, Não eu é? acho, eu o seguinte, o recado que foi dado aqui para quem participou dessa discussão. Posso atender? É, acho que quem síntese, quer participar do programa. Uh -huh. é? Não? Pode é. pôr. É para o Cris. Ah, é. Ah, mas é. que coisa! Ah. Vai, desculpa. Não. Essas intervenções namorísticas, são... vai, vai ah, tudo bem. são importantes. São, fundamentais. São. Mas e aí? Ah, não, acho que um recado que ficou, vocês concordam comigo, acho que das várias intervenções, é o seguinte. Tem um documento na mesa, tá certo? tem uma proposta do governo, essa, essa proposta parece-me que está aquém daquilo que a gente esperava que poderia vir, e depende muito da capacidade de mobilização das pessoas dos educadores da sociedade para fazer avançar esse documento que está aí porque senão é isso que vai passar é isso que vai ficar é, sabendo do congresso que tem na pior das hipóteses nós teríamos um documento pior ainda do que esse porque Sim. pode piorar né? a gente não sabe o que vai acontecer então é isso acho que o recado que ficou é nós estamos num momento importante O Plano Nacional de Educação é um documento importante... E a sociedade tem que se organizar, se mobilizar e pressionar para fazer acontecer, porque senão as coisas não acontecem. Bom, Mas... e aqui do nosso, então, nosso papel, que é essa história, além desse compromisso que a gente tá. assumiu de fazer o primeiro programa de cada ah, tá. mês, tá? a temática da educação, tal do plano nacional, e agora o Celso propôs o plano municipal, legal tá discutir. Está em curso aqui a discussão, né? Então, você é. até vai me dando os pontos que a gente, a Gabi já tinha comentado e tal, e a gente vai construindo alguns programas para a gente discutir tá bom. essa tá pauta. Tá bom. E E no dia 30 de abril, que é um sábado, às 10 horas da manhã, eu ainda não conversei com o Júlio, mas provavelmente, já que já sinalizamos, provavelmente no caso, nós vamos fazer um encontro com todo esse povo, né? Os deputados da Câmara e tal. Marco, nós vamos transmitir ao vivo esse programa, nós vamos gravar, e Nós vamos, menos, no né? mínimo, gravar, mas Isso. nós vamos ver não o sabe que a gente se nós consegue vamos fazer ao vivo aí, pelo menos um Das pedaço. 10 às 13 da manhã, todo mundo intimado. Quem não conhece o Marco... Antônio. Como que é o seu nome na íntegra? Cara? Marco Antônio Visconti, Visconti Escrivão. Cara, Visconti. Mais conhecido como Marco Escrivão. Visconti é o, o que que é? Panetone, né? É, é isso, né? E panetone, panetone é aquele negócio de... redondo cheio de frutinha. Ah, é isso, né? Opa, é opa, isso, né? Opa, já não... Aí eu... <risos> Ou seja, Marco, quem quiser conhecer o Marco Visconti pessoalmente... Não vou responder a altura, porque o horário é próprio pra isso, o horário é impróprio Bom, gente, é isso, então... deixa eu falar pode também falar, o seguinte ó, quem é. vai lá pro Sesc hoje ver a exposição lá do o Zonas Liminares Zonas Liminares, ah. vai haver uma palestra lá, nós estamos falando de educação, do Júlio Gropa, Opa. que vem falar sobre disciplina hoje, agora, e disciplina na, na escola, é um agora, é, isso? é um evento Puxa. que a Secretaria Municipal organiza que chama-se Educação, educação em, prosa. em Prosa, eu já vi isso então eu morido. inclusive acho que estou indo para lá fica a dica aí, se alguém vai pro Se o SESC ver a exposição, já aproveita e já pega outro... Poxa vida, as... de... eu acho que é a sete, eu não tenho certeza. Ou vice-versa, né? Se você estiver indo para o SESC para ver, e ver a exposição, a, a, a palestra, você nessa, já vê a exposição. Exatamente. As duas, coisas, Bom, gente, as duas coisas, é verdade. Bom, gente, e aí? Então vamos lá. Celso, muito obrigado, obrigado pela tua eu, participação. Eu, eu, eu. Demorei, mas eu vim. Vem, é, que eu não enfim. sou tão importante assim, sei, como você fala, não tenho sei. muito o que falar aqui, não. Por isso que eu não venho. Você não, não sabe a porque... ameaça que eu fiz com ele no telefone para ele vir. Foi terrorismo, né? Foi. E você sabe que esse narizão aqui de Bin Laden não é? sim, não, né? Sabe que homem, já me disseram que eu sou o homem dinamite. É, não tem aquela coisa do inite? Eu não sou um homem, sou um dinamite. É, eu, às vezes, sou um traque também, né? Mas, Aham. enfim. O que você que está querendo que eu acabe, Marco? Dá um <risos> tempo, cara. Programa, sabe? Tô no final do programa isso. Gente, vamos continuar o programa aqui. Boa, caramba. Tem um minuto aqui ainda, cara. Não, mas, mas eu, eu não, preciso eu fazer não, um não, intervalo entre, an, entre o programa e a Voz do Brasil, entendeu? Igual e a importância Você Bota Pico, Por que, vamos que, fazer que não transmite o horário do Brasil? Transmite, vai entrar agora. Não, nem todas. Não, não é mais obrigatório esse horário. Ele ah, pode, pode um ser, horário. ser transmitido às 11 horas da noite também. Ah, Tem um horário alternativo. Bom, né? gente, então nós vamos ouvir o Hora do Brasil, que foram as primeiras notícias que chegaram na usina Tamoio. e ouvir a rádio, então... A, hora, a voz do Brasil era importantíssima, tá, tá? Vamos ouvir a voz do Brasil, por ordem do seu Marco <risos> Marco Antônio Visconti <risos> E nós voltamos quarta-feira que vem, falando um pouco da cidade, falando da região, falando de um monte de coisas, já tem pauta pra semana que vem? Não, né Marco? Não, não tô sabendo não tô de nada, sabendo nada, não. nada não, tem um tal de renda cidadã aqui, dia 20, mas não sei se é isso Bom, enfim, um grande <risos> beijo pra vocês a gente volta na quarta-feira, obrigado Vitor, Gustavo, Ivan e Celso Eu não vou acabar E a gente volta Semana que vem, tchau Tchau Tchau <risos>